Čo týždeň dal? Čo týždeň vzal? Je kontaktná relácia o dianí na politickej scéne. Spolu s našimi poslucháčmi nenecháme nitku suchú na našich politikoch. Zapojte sa aj vy. Peru, tak, tak, tak, je opäť čtvrtok a po dvoch týždňoch sa opäť počujeme v relácii Čo týždeň dal. Ono dva týždne nám priniesli opäť veľa informácií, veľa závažných informácií a opäť sa stali <laughs> po našej, alebo to gro sa stalo po, po, po vlastne našom poslednom vysielaní a ten víkend bol naozaj zaujímavý, teda ten, ten pred tými dvoma týždňami. No, avšak, my budeme pravdepodobne uh, alebo s istotou hodnotiť viac posledný týždeň, pretože ten je asi najzaujmevejší z pohľadu informácií a každý deň v podstate prináša niečo nové. No, v tejto relácii samozrejme nebudem sám, pretože opäť na druhej linke, aj keď v tom istom meste, vítam hlavného protagonistu. Palino, vítaj. Zdravím. Poslucháčo, slobodného vysielača no. zo Žiliny, z kancelárie od mikrofónu sa s vami rozpráva a zdraví vás Palo Slota. <laughs> <laughs> Takže, Palino, dnes úvodník asi, asi nemá zmysel mať, pretože by som sa trochu opakoval z toho predložného týždňa, aj keď musím teda povedať, že ten ďalší týždeň na to, čo sme mali poslednú reláciu, tak sa mi udiala jedna vec. Ja som to včera v Bilančke trochu spomínal. Kamoš mi hovoril, že teda, že nech idem pre uh, jeho šoféra uh, do tučanských teplíc. Uh, to som ešte netušil, že, teda, že ten šofér je Ukrajinec, ktorým sa dalo mi, mimochodom perfektne pokecať. A vravil mi teda uh, svoj životný príbeh, z ktorého som bol dosť akože vedľa, to ti rovno poviem, že uh, nie, tá vojna je v podstate svojim spôsobom hrozná. Ale zároveň jedným východom musím teda povedať, že to, čo my a o čom sa hovorí tá alternatívna scéna, tak vlastne to mi potvrdil. A je to ešte horšie, ako sa hovorí. Od, od úplatkov po, po miznutie finančných prostriedkov hor, hovoril mi dokonca o tom, že na Ukrajine nie je problém získať zbrane. Uh, ja som bol z toho dosť vykolajený. Dokonca uh, včera som spomínal to, že Ukrajinec v podstate tu má... <laughs> Ja som o tom nevedel, že ty, keď máš v podstate šta štatút odidenca, to znamená, že si z Ukrajiny a žiješ tu povedzme rok, tak ty máš väčšie právo, e, alebo respektíve inak to poviem, ty máš možnosť získať hypotéku. Ale vlastniť auto nie. On mi hovoril, že to, že, tiež, že sa divil sa tomu. Na niektoré veci si tu musel v podstate zvýkať, pretože hovoril mi napríklad príbeh o tom, že... E, tam, keď máš finančné prostriedky alebo peniaze na naše, tak v podstate nie je problém. Nie je problém pokuta, nie je problém v podstate, keď ťa za, za, zastavia policajti, keď sa nie, niečo deje, všetko vyriešia v podstate finančné prostriedky. Dokonca mi hovoril, že uvedomí presný príklad, prekročil rýchlosť na Slovensku a zastavili ho policajti. Tam vraj je zvykom toho, teda, že s dokladmi dávaš nejaký ten, jak by som to povedal, nejaké to všimné, no a tu samozrejme, keďže si v Európskej únii, tak tu je to trestný čin, takže, že mi hovoril, že policajti sa na neho pozerali, že čo robí, tak im sa to snažil mierne vysvetliť, že teda, že ako to chodí u nich, takže im zrejme odpalilo dekel ako mne, Uh, poviem len takisto príklad ten, že mi hovoril teda o tom, že, že vodický preukaz, že príklad, že vravel, že no moja žena si akože chcela urobiť vodický preukaz, lebo však ho potrebuje, keďže vozi deti uh, do školy a tak ďalej. No samozrejme tu stojí vodický preukaz uh, už pomaly cez tisíc eur a uh, tak mi povedal, že tak na toto ja finančné prostredky ešte stále ako keby nemám, aj keď robím teda, že ako sa dá. No a čo sa nestalo, e, samozrejme, tak ja hovorím, tak si si urobil na Ukrajine, nie? Že ono, no, urobil. Tak už mi bolo jasné, že teda kam tá debata pôjde. A hovoril mi teda, že tam stačilo na naše, povedzme, 300 eur. A stačil mu len papier, teda pred, od tej ženy, že, teda, že, že je obyvateľkou Ukrajiny a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate bez toho, aby absolvovala e, školu, autoškolu, tak dostal vodický preukaz. Jednoznačne mi povedal, že keď máš finančné prostriedky, nič nie je problém. Samozrejme, že ja sme sa aj trošku bavili o vojne. Opäť mi povedal, že on vlastne nechápe, že prečo to vlastne je, pretože obyvateľia, či už z tej ruskej strany, aj z tej ukrajinskej, že si nažívali uh, veľmi dobre. Dokonca to priurnal tak, že vieš, to je ako u vás, že Československo, že, že vlastne každý s každým je už rodina a vôbec tí bežní obyvateľia to neriešia. Až, tam, ale... až, na, až na to, že na Domba sa zabíjali Áno, a toto chcem presne povedať, toto chcem presne povedať <huch> že, že v podstate spomenul tých banderovcov, že to je u nich veľmi veľký problém. Uh -huh. A hovorím ja nejaké veci, A, ja som ostal normálne naozaj že v šoku, že to, čo, o čom sa hovorí bežne, medzi alternatívou, alebo takí tí, ktorí sú povedzme ščítanejší, vedia, o čom je reč. A on mi hovoril jednoducho, že aj on z rodiny napríklad, že keď to začalo Majdanom, hej, že tam uh -huh. vlastní, že dostali zaplatené tí, tí ostrelovači, aby do vlastných strieľali. A, to sú neskutočné veci. To jednoducho, fakt som bol znechutený pomerne dlho a naozaj chalanísko, ktorý má 35 rokov, žije tu so ženou, dokonca mi hovorili jednu vec, o ktorej som treba znevedel, že o, pýtam sa ho, že, teda, že prečo nebojuješ ako na východe? Hej? A on mi povedal, no počkaj, ako nebojuješ? Ako ja mám právo, že u nich je zaužívané to, že keď má o, chlap tri, tri a viac detí, automaticky vlastne ako keby nemusí ísť na tú frontu uh -huh. a dostal povolenie ísť v podstate do Európskej únie. Uh, spomínal mi teda príbeh, že mal kamaráta, s ktorým akože išiel chcel ísť prejsť tú, tú hranicu, aby teraz sa tu mali lepšie a podobne. Však vieš, ako to je? Ja to beriem. No, ekonomický turizmus. Ja, ja, ja tu beriem, OK. A že jeho nepustili, pretože mal samozrejme ženu, ale mal svoje dieťa, mal len jedno a tá žena mala vlastne z prvého manželstva dve deti. Ale keďže to nemal nikde zapísané, tak ho vlastne nepustili. Dokonca mi tam spomínal príbeh, že tam pri hraniciach, v, v tých vlnách niekoľkých, neviem ako to je teraz, to mi povedal, že to mi nevie potvrdiť, tak tam bolo povedzme čierna dodávka, opäť je to o peniazoch, mal si finančné prostriedky, za zaplatil si a zrazu nebol problém prejsť hranice. E, vravel mi aj kopec príbehov, že vlastne z východnej Ukrajiny tí, ktorí utekali, tak išli na západnú Ukrajinu, lebo tam nie je vojna tam sa ani nechyruje o tom, že v, v, vôbec, že sa, tam sa vojna v podstate nerieši. A vravel mi, že pozna ľudí, ktorí v podstate zo západnej Ukrajiny išli e, na západ, akože do Európskej únie a tvárili sa, že sú akože obeťami tej vojny. Ten rozhovor, ako ja ti poviem, však strečno bolo, bolo zapchaté, my sme strávili rozhovorom hodinu, cez hodinu a pol, myslím, skoro dve hodiny, uh -huh. Uh -huh. A ja ti rovno poviem teda, že bol to veľmi zaujímavý ro rozhovor. A ja dúfam, že ho teda dostanem do vysielania, pretože to je chalanisko, ktorý je na Banderovcov nahnevaný, slušne povedané. Uh -huh. Je nahnevaný aj na Zelenského, pretože mi hovoril, že, že je otázka času, lebo že tá vlna nevôle voči, voči aktuálnej ukrajinskej vláde je neskutočná. Dokonca mi hovoril, že v podstate, že to, o čom vieme my, ako na západe, že sa deje ako ten, uh, tam, tá miliarda, čo sa ukradla, hej, čo zmysla, s nejakým záhadným spôsobom, no. takže to je len kvapka v mori, že tam je toho ďaleko viac a že niektorí tí, tí, tí ľudia, ktorí boli aj v zelenského vláde, tak poutekali. Pou to znamená, že, pravil, že je otázka času, že kedy čo, ako, a ešte jednu vec povedal, keď sme sa tak akože lúčili si už nepamätám úplne tú záverečnú debatu, ale viem, že spomínal to, že on nechápe, prečo Európa rvé prachy na Ukrajinu, že to je čierna diera. Takže ako klobúk dole pred ním, pretože on to bral naozaj z toho pragmatického hľadiska, on, a keď sa ho pýtal, teda, že či ostane na Ukrajine, teda, že či ostane v Európe alebo pôjde na Ukrajinu, tak povedal, že asi viac tu, ale jedným dýchom povedal, že doma je doma. Aj keď vie, že vlastne Ukrajina je predaná. To mi rovno povedal, že to je ak tam bude nejaká obnova, obnovovať sa bude ako veľmi dlho, ale jedným dýchom povedal, že je veľmi zvedavý, že kto to vlastne zaplatí. To je celá. Takže... To je téma aj relácie. Áno, áno. Presne je toto, že kto čo bude platiť a kto ako plánuje, že to bude platiť. Uh, no, a ty si mu ponúkol, že, že by si ho zobral do relácie? Áno, áno, ja som mu to hovoril, ja som mu to tak ako, že uh, hovorím, to bola, to bola perfektná debata, nevyrazil dých normálne uh -huh. a uh, vravel, že takýto názor, že tam majú viacerí, že pozná viacero ľudí, ktorí vlastne, že keby som sa s nimi stretol, tak mi porozprávajú rôzne veci, ja som ostal naozaj prekvapený, že uh, ale on mi povedal jednu vec, že, že v podstate, alebo ty on, lebo ja som mu zasa vravil nejaké moje postrehy, ktoré mám tiež, ako, ako som ti vravil predtým v tej relácii, že teda, že som bol čo je tu v Žiline pre Ukrajincov ten, ten, to, to, to, to kontaktné miesto a podobne, že ako to chodí a tak ďalej. A hovoril mi, že no vieš, ale je viacej ľudí, ktorí a naozaj to berú ako ja, že že jednoducho už majú dosť toho, čo sa deje na Ukrajine že sú z toho sklamaní zo Zelenského akože brutálnym spôsobom, že sa vojna predlžuje, že sa tam zabíja a dokonca mi povedal jednu vec, teraz som si na to spomenul, mi hovoril, že, že vieš, mladý keď si chcel zarobiť, tak sa upísal na pár dní vlastne, že pôjde na frontu, tam na fronte v podstate nebojovali, dostali povedzme tisíc, čo je to u nich? U nich je uh, jak sa, tá mena u nich? Uh, rubel nie nie, nie, Rubel, nie, nie, nie, nie, nespomeniem si, hej. Uh, tak vlastne, že dostali tisíc, ja neviem, v tej ich mene, tisíc, povedzme, korún, Nes, fakt si nespomeniem tú menu. Hrymná si, asi, hej. Uh, a jednoducho, uh, uh, uh, a vrátili sa späť. A vlastne, že to, to všetko, že celá Ukrajina je v, v podstate postavená na, na, akomsi, na, na, na brutálnej korupcii. A ja hovorím, ale ako chcete ísť teda do Európskej únie? A na to mi nevedel odpovedať. Vráví, že to je, to je určite hra niekoho iného, lebo mi spomínal jednu ešte vec, že, že on to vníma tak, a o tom sa verejne už hovorí na, na, medzi Ukrajincami, že v podstate celé toto je určite kvôli uh, ložiskám uh, plynu, ktoré sa objavil presne na tej východnej strane. A je úplne jasné ložiska, nie len Ložiska plynu. Nie len plynu. Ako? Ložiská pinu, aby si bol presnejší. Tak, to znamená, že vlastne on vraví, že všetko je o tom, že on, bežný občan, nemá to dôvod, alebo možnosť zmeniť to, čo sa deje, hej. Len, a k tomu sa asi dneska dostaneme, že ako vnímaš ty teda tie podmienky, tie mierové podmienky, ktoré teda boli prezentované a ktoré boli už aj upravované, že či sú povedzme reálne alebo nie. Ale on hovorí, že jednoducho mier pravdepodobne nebude tak skoro. Že jednoducho Ukrajina... Samozrejme, že ukraj, ukrajinskí predstavitelia na čele so Zelenským a tí, ktorí teda spomeň z tých banderovcov a tých extrémistov prenikli do hlady tak a riadia armádu a ministerstvo vojny, tak mm. sa určite jednoducho len tak nevzdajú, lebo si to Trump zmyslel. No tam sa pretože... musia točiť obrovské peniaze, pardon. Tak naozajú... jedna vec je, že áno, samozrejme je to z jednej časti alebo z, jedne, z jedného pohľadu ide o peniaze, ale z druhého pohľadu ide o ich životy a o ich slobodu, pretože pokiaľ by pristúpili na, na podmienky alebo že by sa tie podmienky nejakým spôsobom ešte teda upravili, pretože to je len začiatok vyjednávania, tak uh, skôr či neskôr dôjde aj k vyšetrovaniu vojnových zločinov. <laughs> Nemyslím si, že oni budú mať garantovanú nejakú amnestiu dopredu. Proste vojnové zločiny budú vyšetrené a tí, ktorí za, ním, za, za, za nich zodpovedajú, tak tí pôjdu do vezenia. A to sa týka absolútne každého jedného vrátania Zelenského. Hm. Však ono sa, hovorí, pardon, ešte. ono sa hovorí, lebo on mi tak naznačil, že on si nemyslí, že Zelensky je stále na Ukrajine. Že on si práve že myslí, že drviu väčšinu času tráví v zahraničí, že konkrétne v Anglicku. Aj to mi bolo povedané, že, že, že on, on vlastne mi naznačil to, že, že vlastne niektorí si už dokonca my, my mysľa, že on riadi, aby sa čosi neudialo, že celú, celý ten, celú tú Ukrajinu zo zahraničia čo mi príde ako zvláštne, hej, že buď o niečom vie, že, ho teda, že už majú na neho, tak sa hovorí po česky, spadenou, u nás neviem, ako by som to povedal, ten správny názov. E a že vlastne v rámci svojej ochrany, že je práve na západe, že je v zahraničí, hej. No neviem, fakt neviem. Ako ten rozhovor ma dostal a hovorím, že ja verím, že ho dostanem do relácie a že sa ho budú môcť aj posluchači opýtať teda nejaké veci a aj ty samozrejme. A pretože to je, to je chalanisko, ktorý mi dokonca povedal a fakt sa snaží, je vidno, že sa snaží a on... Ja vás ešte tak mimo odbočím, len trollilinku, že vraví, že, ako, že on tu maká, ako sa dá, že sa snaží každé euro zarobiť a uh, jednému nepochopil, uh, že hovoril mi, že veľa jeho kamarátov, ktorí sú Slováci, kolegovia a tak ďalej, že idú večer v podstate uh, si vypiť do krčmy, však v a Hej, a, a pritom sa sťažujú, že majú málo peňazí. A on im ho, ho, hovorí, tak na pive. ale rob, robte, že on keď skončí bežnú prácu, počas dňa, tu uh -huh. stavbarčinu, takže si ešte privyrába pri ako kuriér na, na, na, na Bolte. bolte. Hej, že, že každé euro do, dobre mi vraví. Ako, fakt to bol zaujímavý rozhovor, ešte raz opakujem, verím, že sa mi ho podarí dostať sem, pretože mi to nevedel ako potvrdiť hneď, ale vravo, že sa ešte po, o, o tom môžeme porov, porozprávať. Dobre, tak budem veľmi rád, keď uh, budeme mať takéhoto hostia v našej relácii. Na telefóne ale čaká historik, náhodňar, Tono Hrnko, Anton Hrnko. Um, pretože jedna z tých dôležitých tém posledných týždňov je to, s čím prišiel náš ob Miško Šimečka a teda otváranie Benešových dekretov. A chcel som teda, aby, aby a... historik, a človek, veľký človek, ktorý ovplyňoval aj politické dianie daň na Slovensku, povedal niečo v rýchlosti našim poslucháčom o Benešových dekretoch ako vznikli prečo ich nazývame tak ľudo-Benešové dekrety prečo ich nenazývame povojnové dekrety prezidenta Beneša atď., atď. Čo by podľa neho mohlo spôsobiť otvorenie takýchto dekretov ktoré si taký, taký ten cieľ nezmyselný ktorý si teda teraz stanovil Miško Šimečka a jeho progresívne Slovensko a či vidí v pozadí ako ja, lebo ja samozrejme na pozadí vidím aj ešte iné rozohraté politické hry do tých budúcich volieb, ktoré sa teda chystajú v roku 2027 na Slovensku. Uh, mám taký dojem, že uh, pán Hanko je už na telefóne, počul som ano, to. Áno, som pritomný, áno, ja som, som tu. Dobre, tak uh, myško, prosím ťa, povedz ešte pre posluchačov mailovú adresu, na ktorú môžu písať svoje otázky a ja medzi časom, potom keď to povieš začnem teda tému Benešovej dekréty. Dobre, takže táto relácia je samozrejme kontaktná, nie je telefonická, pretože uh, vysielame cez Teams, uh, to znamená, že sme na dielku, nie v štúdiu, ale ak máte nejakú otázku a chcete ju položiť, napríklad aj hosťovi, uh, pánovi Hrnkový. Hrnkový. Uh, tak môžete tak urobiť. Stačí napísať na studiozavináč KSK, alebo cez našu webovú stránku a vynovené tlačítko otázka do štúdia. Nám sa to dostane, uh, samozrejme mail prečítame a dúfam, že odpoveď dostanete. Dobre, a teraz uh, predávame slovo uh, historikovi. Slovákovi, národňarovi, ktorý nám trošku približí uh, tematiku Benešových dekretov a nebezpečenstvo otvárania takýchto uh, významných dekretov, ktoré vznikli po vojne. Po veľkej vojne. Nech sa páči. No, dobrý večer. Takže e, v každom prípade si treba uvedomiť, že žijeme v nejakom priestore, ktorý sa nejakým spôsobom vyvinul do dnešnej situácie. A on je postavený na rôznych tých základných kameňoch, e, na ktorých stojí. A keď začneme z toho základu vyberať kamene, tak sa nám stavba môže zhrútiť. Preto absolútne nechápem, to je absolútna politická ignorancia, alebo politická hlúposť, e, historická nevzdelanosť, že niekto, ktorý sa e, hlási k... Moci na Slovensku, ktorý je šéfom najsilnejšej opozičnej strane, strany je čo takéto v podstate vyťahne na verejnosť. Pretože čo boli Benešové dekrety. My si musíme uvedomiť, že v marci 1939 zanikla Československá republika a potom vlastne roku 1939 bol vytvorený. Československý výbor zahraničný, ako ešte vo Francúzsku. A v júli 1940 bola vytvorená Československá vláda na čele s Benešom v zahraničí. A táto stávala novú konstrukciu Československa. A tú konstrukciu takzvané dočasné štátne zriadenie, ktoré v vytvoril Beneš v Londýne, sa potom e, postupne upevnilo, získalo medzinárodné uznanie a roku 1945, e, po skončení vojny, sa toto zriadenie pretransformovalo e, do e, priestoru e, Československého národa, kde na jeho základe bol vytvorený e, štátny celok Československá republika, a vlastne 28. oktobra 1945 sa zišlo dočasné národné zhromaždenie a dovtedy od roku 40 do roku 45. oktobra prezident Beneš vytváral zákonnú konstrukciu tohto štátu. My nemusíme v podstate nejakým spôsobom bazírovať na to, že benešové dekrety sú niečo stabilné, čo nie je možné zmeniť. Je to možné zmeniť, ale musíme si uvedomiť za akých podmienok. Hej. Poprvé, dnesná Slovenská republika sa pokladá za následnícky štát Česko-Slovenskej alebo Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorá bola obnovená na základe aj e, tých, a, e, toho plánu Národného e, frontu z apríla 1945 a e, je teda nejakým spôsobom zakomponovaná do medzinárodného práva. Ak by sa teda Benešové dekrety od, e, odvolali, museli by sme sa vrátiť späť do roku 1945. A čo by z toho vyplynulo? To znamená, že celý ten bezpečnostný systém, ktorý sa vytvoril po druhej svetovej vojne, by sa tu odstranil. Bola by tu vlastne Slovenská republika, ktorá vznikla 14. marca 1939 a na základe toho by bolo treba vystávať novú štruktúru, na základe ktorej by sa vlastne táto e, republika e, nejakým spôsobom legitimizovala v medzinárodnoprávnych vzťahoch. E, ja si nemyslím, že by bol problém hranice Slovenska, pretože už vo februári 1945 pri kapitulácii Maďarska bola e, podpísaná e, dohoda, e, v ktorej sa Maďarsko zrieklo e, teda hranic, ktoré vznikli na základe videnského arbitráže. to znamená, že pre Slovenskú republiku v už platili hranice trianomské. Ale na základe toho by bolo treba vystavať ďalšie a ďalšie ďalšie vzťahové prvky, najmä vo vzťahu k Maďarsku, pretože Maďarsko v zmysle trianomské mierové zmluvy. Bolo napríklad povinné vrátiť na Slovensko všetky umelecké a všelijaké iné artefakty, ktoré po roku 1896 odviezlo zo Slovenska. To znamená, že všetky tie dohody, ktoré Česko-Slovensko podpísalo s Maďarskom, by sa zrušili a v je bolo povinné napríklad vyprávniť kresťanské múzeum vo Strijome mnohé zbierky v a vrátiť ich na Slovensko. Možno by sa, sa nám to zdá, že je to dobré, lenže tie problémy, ktoré vznikajú okolo toho, hej, okolo toho, že by sme sa vrátili o 80 rokov naspäť a vlastne začali opäť e, budovať. Je to len čistý rozvrat. Čistý rozvrat. Takže e, v prvom momente by som sa opýtal pána Šimečku, že na čo si myslí, že Slovenská republika má nadvezovať. Či má nadvezovať na akt e, rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorý sa udial uh, ústavným zákonom roku 1992 v federálnom zhromaždení, alebo či ma nadvázovať na uh, Slovenskú republiku z roku uh, 1945. Keď sme zrušili Benešove dekrety, ktoré vystávali tú štruktúru Československého štátu, museli sme sa vrátiť dozadu a vrátiť sa k, k tejto tejto záležitosti. A to je vlastne e, e, Slovensko, keby sa čestne ako v tejto veci, by nemohlo e, byť v e, tomto škodné, ale to ale je vždy, že vždy, keď sa rozsýpe nejaký e, systém, ktorý zabezpečuje hranice, ktorý zabezpečuje štát, ktorý zabezpečuje jeho miesto medzinárodných stáhov, vždy je nebezpečnost, že sa to zrutí, pretože Zámer je na jednej strane nejaký, ale vždy ho vykonávajú ľudia a ten výsledok môže byť úplne iný. Preto siahanie na podstatu dnešnej Slovenskej republiky, ktorá vyšla z Českej a Slovenskej federatívnej republiky, je zahrávanie sa s ohňom. Je to jednoducho niečo, čo nie je možné akceptovať, pretože e, rozkývané medzinárodné vzťahy vždy prilašajú nebezpečenstvo. A potom e, na druhej strane e, je treba ešte povedať jednu vec, že pri zrušení Benešových dekrétov by e, o mnoho viac bola posilnuta Česká republika ako Slovenská republika, pretože e, jednak tie opatrenia proti Maďarom a Nemcom na Slovensku boli veľmi, ako e, povedal by som, e, mierne oproti tomu, čo sa stalo e, Nemcom v Sudekoch. A e, vlastne, e, keď si zoberieme e, Nemci na Slovensku, e, okrem bratislavských, patrili k e, najchudobnejším vrstvám e, obyvateľstva. A zase slovenskí Maďari boli rovníci, kdežto Nemci z Česku to boli zväčšia priemyselníci, veľkoobchodníci, e, oni ovládali obrovské množstvo kapitálu a pre Čechov by bolo o mnoho ťažšie sa vyrovnávať s tou skutočnosťou, keby ste e, Benešové dekrety nemali platiť ako e, v prípade Slovenska. Takže tu je ešte ďalšia vec, či Slovensko tým, že by zrušilo Benešové dekrety je natoľko to, na silné v stredovskom priestore, že sa môže zrieknúť potenciálne, či sa nám to páči, alebo nepáči Čechov, a napriek tomu, že stále sa nám miešajú do, do veci, napriek tomu, že, že sa uh, uh, nad nami povyšujú a tak ďalej a tak ďalej, či sa je nám treba zbaviť Čechov ako spojencov, pretože zrušenie Benešových dekretov je vlastne zrieknutie sa, keby sme teda my išli do tohto cestov, zrieknutie sa spoje, spoje sa s všech, pretože z naš, našej strany by to bola ťažká záležitosť, ťažký podraz vo vzťahu Českého narodu. Takže to sú, to sú veci, ktoré pri každej takejto, takejto situácii by si mal každý politik. Uh, rozvážiť, čo poviem, ako poviem. Ja sa nečudujem pánovi Šimečkovi, pretože on je v podstate analfabet v slovenských dejinách. A je analfabet pri nejakom uh, vystavovaní si uh, zájumov Slovenska. Čudujem sa pánovi Korčokovi, ktorý tieto veci všetky pozná, že s ním koreluje, koreluje a že vlastne sa o takýchto veci uh, nedistancoval, pretože on je človek, ktorý tieto veci by mal ovládať a ovláda. Takže... Takže. Čo sa týka uh, Korčoka, tam by som ti len povedal, že ten je tak záhadne ticho a moc sa k týmto Benešovým dekretom a ich rušeniu nevyjadruje. No, však je záhadne ticho. Ja som aj novinárov upozorňoval, že nech sa uh, idú ho opýtať na toto stanovisko, ale pravdepodobne uh, sa k nemu asi nemôžu <laughs> dostať, pretože on si uvedomuje, že <laughs> jeho šéf niečo uh, urobil uh, mimo basu a uh, obhajovať ho sa nedá a potopiť uh, je uh, ťažké. Ale ešte tretia vec, ktorá tu vstupuje do, uh, celého, uh, sú, do tej celej súvislosti, je to, že uh, Šimečka je pôvodom jeho otec, uh, Jeho starý otec sem prišiel v podstate z Česka vojovať proti slovenskému buržováznému nacionalizmu a katolickému tmárstvu. Jeho otec sa nedyštancoval, on v podstate aj odišiel v 93. do svojej vlasti, ktorú cíti, ako som by že tam si poštol proti sebe všetkých a všetko, pretože sa pustil do obhajoby svojho otca, ktorý odrazil Milana Kunderu, myslím momentálne asi najvýznamnejšieho českého spisovateľa svetového. A skončilo to tým, že Milan Kundera, e, ktorý už potom písal vo Francúz, do francúzštiny, zakázal svoje diela e, prekladať do češtiny a e, v podstate e, šimečku z Česk Čech vyhnali, vyhnali ako prašivého psa, teda e, stredného šimečku. No a teda e, čudujem sa tomuto mladému Šimečkovi, Šimečkovi ako pôvodom Čechovi, že vlastne sa pustil do niečoho, čo sice e, môže destabilizovať e, Slovenskú republiku, ale nemôže Slovenskú republiku poškodiť tak, ako prípadne e, odvolanie Benešových dekretov by poškodilo e, Českú republiku. Takže e, neviem, neviem a neviem si to vysvetliť, Jediné vysvetlenie je, že dostali od neka prípad, a, príkaz, že keďže sú slovensko-maďarské vzťahy teraz tak viac menej pokojné, nedá sa povedať, že sú a, dobré, ako sa to hovorí z, z hlavných tribún, pretože a, naďali sa stále z tých svojich a, fantasmagórií ohľadom Veľkého Húorska alebo aspoň väčšieho Úrska nezdali, ale sú, sú dobré a Slovensko a Maďarsko vystupujú na európskej relácii pomerne konzistentne spoločne v, od, v niektorých otázkach, ktoré sa dotýkajú záujmov obidvoch štátov, že mi dostal príkaz tieto vzťahy rozvrátiť. Inače to neviem vysvetliť, pretože... Uh, je celá, celé to na Slovensko, keď ich začnete ratať, odhorať do, uh, dole, nemajú ani šajnu, o čom sú slovenské dejiny, nemajú ani šájnu, o čom sú záujmy uh, slovenského národa a uh, vlastne sú pravdepodobne ochotní pri príkaze uh, zvonku uh, urobiť akékoľvek opatrenie ktoré by eh, tieto slovensko maďarské vzťahy mohlo eh, nástrobiť a dostať do konfliktu. Takže to, to je jedine vysvetlenie, prečo Simečka eh, toto urobil, lebo iné logické vysvetlenie takéhoto postupu ja nevidím. No, mne sa páči celkom tá téza, že teda staršieho Symečku vykopali z Českej republiky z jeho domoviny, ako, ako prášivého psa. A toto by teoreticky mohla byť taká pomsta, ktorá koreluje ešte s inými možnosťami, ktoré otvára práve to, to, to spochybnenie tých benešových dekretov, čo je v podstate spochybnenie stavebného kameňa, dnešného stavu uh, Strednej Európe, tak? celej Strednej Európy, e, pretože by to bola v podstate pomsta tým Čechom za to, že toho jeho tatka z tých Čech vykopali, aj keď sa tam teda správal, tak ako sa správal. Ja sa ťa chcem spýtať, toto spochybnenie tých Benešových dekretov e, je, podľa teba, je podľa teba nie len spochybnením výsledkov druhej svetovej vojny a, a takého toho povojnového úsporádania, ale je zároveň aj s pochybnením našej územnej celistvosti a ústavného zriadenia, alebo mne to tak príde, že, že je to dosť, ako, že dosť veľký útok práve na samotné štátne e, ja, si, ja si myslím, že, ja som to už povedal na začiatku, že e, útok na územnú celistosť by som v tomto štádiu nevidel, pretože tam je e, tá zmluva o prímerí z februára 1945, kde Eh, Maďari expressis verbis podpísali, že sa zriekajú rozhodnutia vedeckého rozsudku, to znamená, že už v 45. roku eh, na základe do, teda dobrovoľného no, pre, prehrali vojnu. Hej. Eh, treba povedať, že Maďari boli v podstate na strane porazných eh, nacistov. Hej, eh, tá kapitulácia bola preto, že prehrali vojnu. Na rozdiel od Slovakov, ktorí v slovenskom dávnom podstane eh, prešli, ašpoň e, formálne na stranu spojencov Maďari, v podstate bojovali na strane, strane Nemecka až do 8. maja 1945 takže ale e, e, vo februári 1945 e, maďarská vláda kapitulovala vytvorila sa nová vláda e, myslím, že to, vieš, to bolo sedemne alebo niekde tam alebo... no a ona podpísala e, dohodu o primeri a tam sa zriekla vlastne vieneskej abitra, že to znamená pre Slovensko 9. alebo 8. maja 45 boli hranice, ktoré boli určené v Prianone. Uh -huh. Takže uh, útok na uh, uh, slovenské hranice by som to nevidel, ale vidím to na útok uh, na všetko to, čo sa tu aj vo vzťahu Slovákov Maďarov uh, uh -huh. vybudovalo. Hej, a na úto vlastne rozbi, rozbitie, rozvetanie týchto e, základov, e, ktoré sa tu vlastne v akom, e, teda všelijakých nemôžeme e, povedať, že všetko e, bolo v tom e, cesto, slovenskom štáte e, v poriadku, vo vzťahu Prahy k, e, k Slovensku, ale e, niečo sa tu vybudovalo, niečo sa tu stabilizovalo a my chceme pokoji nadväzovať na to, čo vyplynulo z výsledkov druhej svetovej vojny. 8. 8. maja 1945 slovenská vláda v Kremsminsteri bezpodnečne kapitovala, to znamená, že si osvojila vojenský cieľ spojencov, kde bolo aj obnovenie Česko-Slovenského štátu. Takže v tomto zmysle náša štátnosť pokračuje na tom, čo ustanovili Benešové dekrety. My sme následovnícky štát Českej a Slovenskej federatívnej republiky, predtým Československej socialistickej republiky, predtým Československej republiky. My sme v podstate následovnícky štát. A keď a vlastne základný kameň, v podstate základ, a viete, že, alebo pilier, a most bez piliera, keď sa mu rozpadne pilier, tak spadne. Bez toho piliera to e, nie je možné. Takže my sme vlastne v tomto e, štádiu dnešnej našej štátnosti e, stabilizovanej, zaradenej do európskych vzťahov, e, e, na, pobožený na tých pilieroch, ktoré tvoria Benešové dekrety. Áno, je ho možné e, vybudovať aj na iných základoch. Môžeme sa pri, prihlásiť teda Prvej Slovenskej republike, e, ale to by e, znamenalo, že zmenie ide ešte pod hladinou e, rieky pri piliera mostu, ktorý by potom niekedy mohla byť Slovenská republika. Ale myslím si, že tam sa nikto nechce vrátiť. Hej. My, sme, e, my, my, my máme vystávaný pilier, my máme na tom pilieri položený most našej štátnosti a e, e, my sa nechceme vrátiť naspäť e, na nejaké dno. Ja nevieme, či by sme sa e, dostali nad hladinu. Takže v tomto zmysle je veľmi, veľmi e, nebezpečné narušať piliere, na ktorým stojí most našej štátnosti. A toto je v podstate e, ukážka toho, Ať nekompetentní ľudia sa e, dostali v Slovenskej republike na pozície e, zodpovedných ľudí, ktorí by mali tvoriť slovenskú politiku. A to je e, to, čo stále tvrdím, že od roku 1993 slovenská republika e, sa nedostala z roviny isytnej politiky. Isytná politika je taká, ktorá nebere do ohľadu e, E, odborné stanovisko. My nemáme ústav strategických štúdí, my nemáme ústav bezpečnosti štúdí, teda inštitúcie, ktorých e, závery by brali všetky e, relevantné politické síly a na, na základe ich záverov by si konstruovali svoje e, politické programy. My máme v podstate politiku, ktorý sa ráno zobudia a e, myslia si, že a, pekné slnko, takže dnes budeme smelší deň, tak urobíme nejaký dobrý skutok. Alebo dnes som sa z, z, vyspal, urobím nejaké, nejaké pestvo. Ale takto sa so politika nedá robiť. Politika je predsa vysoko odborná a povedal by som v dnešnej dobe aj vedecká záležitosť. A vlastne každá politická strana pri formovaní svojich politických cieľov by mala sa nejakým spôsobom opierať o e, nejaké strategické závery, ktoré sú prijaté a tu vidieť aj v tomto Šimečkom pri e, prípade, že oni nemajú ani šajnu, ani e, s, nejakým spôsobom ánung o tom, že, čo by mali robiť. Lebo keby mal nejakú strategiu vo stavu v Slovensku a e, vedel by nejakým spôsobom De, uh, uh, definovať, mal definované veľmi Slovenskej republiky v bezpečnostnej a uh, štátnej štruktúre Európy nikdy mi niečo takéto podobné na verejnosti nemohol vypustiť. To je jednoducho tragédia to je insita, to, je, uh, to čo vlastne slovenskú politiku. E, proste, ja aj ja, jej škodí, pretože viete, keď niečo takéto sa stane, tak e, to nie je len a, výzitkou e, toho konkrétneho človeka, ale je to výhytkou celého štátu. A keď sa pozerajú z Viedne, z Budapešti, z Varšavy a z Prahy, že vlastne e, na človeka, ktorý by mal byť premiérom Slovenskej, budúcej Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, tak sa musia chýtať e, za hlavu. Tým, to musí ako e, normálne e, e, tráť teda brucho, jak sa smejú, že takíto e, ľudia majú záujem o vládu v krajine, o ktorej nič nevedia, e, ktorej nič e, im nehovorí e, história tejto krajiny, a ktoré obyvatelia sú v podstate len nejaká masa, ktorá má ich posluchať a oni e, nevedia tvoriť, takže poslúchajú zvonka. To znamená, že sú len prevodnou pákov niekoho zvonka a nemajú ani len e, takú šajnu o tom, čo by na poste, ktorí zastávajú, mali robiť. Ty si teraz opísal taký ten optimálny stav, kde všetci poslanci Národnej rady Slovenskej republiky chcú hájiť záujmy svojho domova, nášho krásneho Slovenska, lenže... Myslíte Učasný... Mešterova alebo Stolova, ktorá nevie ani kedy vznikla prvá Československá republika, ako môže, môže obhajovať záujmy štátu niekto, kto ne, nepokladá základné milníky v jeho existencie, tak? Na to som presne chcel nadviazať, že ty si opisoval taký ten optimálny stav, ako by mal rozmýšľať proste e, volený zástupca slovenskými občanmi, Slovákmi. E, a ako by mal rozmýšľať strategicky, povedzme aj takticky, aby teda tie národno-hospodárske záujmy e, Slovenska a Slovenskej republiky boli na prvom veste. E, vieš, vieš pálo, ale my, keď sme vstupovali v 90. roku do politiky, hej, E, tak e, my sme v tomto mali jasno. To ne, nebo, neboli ľudia, e, ktorí by sa zozbierali e, po ulici, ako sa zozbierala Matovičová e, partia, alebo e, v kaviarni, ako sa zozbierala táto e, partia e, progresivistov. My sme boli e, ľudia, ktorí každý vedel, že e, je tu nejaké Slovensko, vedel o jeho histórii. Vedeli sme, eh, v podstate, kam by sme to Slovensko mali potiahnuť. Samozrejme boli tí, ktorí eh, si mysleli, ale poviem plno, le, plne legitimne, že tá budúcnosť Slovenska má byť Československu a boli sme tu my, ktorí sme si mysleli eh, úplne legitimne, že tá budúcnosť Slovenska bude lepšia, keď budeme samostatne. Ale mali sme presnú víziu my sme vedeli, čo chceme. My sme, my sme e, nebudovali vzdušné zámky, alebo e, nebudali sme piliere, na, na ktorých e, tá naša republika i v rámci teda, e, federácie, i po nej stála. Ale tu vidíme ľudí, ktorí e, nemajú ani šajnu o, o tom, čo by mali pre Slovensko robiť, ale vehementne sa ženu, ženu ako k moci. A keď poznáte na niektoré diskusie, tak mi povedzte, že tie e, e, niektoré ženy e, z progresieľného Slovenska, ktoré chodia do diskusie e, e, politickej, okrem toho, že protivníkovi hovoria, že klamete, klamete, klamete, klamete, klamete, ešte raz klamete, klamete, klamete. Či povedali aj niečo? Prečo klamu? v čom a čo oni si myslia, že by malo byť iné. A to je tá, to je tá tragédia toho, že vlastne aj určným určitým spôsobom feminizácia politiky, kde ja samozrejme vítam každú rozhodnú ženu politiky, ale osobne si myslím, že tie rozhodné ženy zostávajú mimo a do tej politiky sa tlačia ženy, ktoré len e, dezavujú myšlenku e, ženy v politike. Však sa pozrieť na takú Kalasovu. Však to je tragédia. Kalasova, e, je mala, sama, Kalasova o... mala dnes vyjadrenie, že za posledných 100 rokov na Rusko žiadny štát nezautočil. Takže ja už naozaj neviem, že... Kde ale veďte, ženky... to vidie, že to je e, e, hlúpaňa, o sama o seba, ako sa mohla dostať do, takéhoto, do takejto pozície tak to sú um, závažné otázky. Lebo ako vidíme, že nie je to len uh, záležitosť Slovenska, ale že vo všeobecnosti, keď si pozrite aj tu uh, európsku uh, politickú scénu od 90. rokov, tak ona degraduje milovými kro krokmi. Keby mali sedemilové kroky, uh, tak, teda sedemilové čižmy, tak by to tak rýchlo nedevastovali, ako to devastujú teraz. A... To je presne to, čo som chcel spomenúť, len si ma prerušil, že vy, keď ste teda tvorili základ Slovenskej republiky, tak ako, ho, ako ju dnes poznáme, ste nepredpokladali, že za 32 alebo 33 rokov proste do politiky príde takýto chlapček, nejakého anarchistu z Čech, ktorý proste bude robiť kroky, aby tie základné stavebné piliere Slovenskej republiky povalil. A ja si myslím, že on ale presný cieľ má, lebo progresívne Slovensko a... A špeciálne teda Šimečka mladý, sa vôbec netají tým, že by zrušil v Európskej únii právo veta a že je za federáli, federáciu, federáciu, federalizáciu Európskej únie ako takú. Takže vytvorenie v podstate akéhosi superštátu koporuj, kopirujúceho Spojené štáty americké. Takže on v podstate by sa prezrádal. Spojené štáty, eh, štáty americké to je administratívna federalizácia ale aj tá administratívna federalizácia je e, na principe, že e, je výrazné, e, výrazné predelí, čo je federálna moc a čo je e, štátna moc, hej, na úrovni mm -hmm. štátov. Takže tam nemôže vstúpiť do kompetencie si zároveň. Je to napríklad taká Československá, Jugoslovanská alebo Slovenská federácia, na ktorú e, v podstate by chcela dnes nazviazať e, bruselská byrokracia. Tie federácie e, e, e, nechcú mať účené e, kompetencie. Vidíme, že základná zmluva v e, e, Európskej únie je o niečom a oni začnú e, šprtať do Slovenska alebo do Polska, že si, e, alebo do Maďarska, že si niektoré veci, ktoré základná zmluva im dáva do kompetencie národ, národného štátu a oni im do toho začnú kecať a začnú ich podražať, že to není správne, že to nemajú robiť a tak ďalej. To znamená, že táto uh, Európska únia nie je ani podobná, ani náznakom podobná americkej federácie, federácii, mm -hmm. pretože americká federácia má jasne povedané, toto je kompetencia unie a konec, toto je kompetencia štátu, konec. Toto je kompetencia okresu, konec. Toto je kompetencia obce a konec. Tam sa nemôže dojsť v predniku. Víš, to, tuto vidíme, že e, tá federácia je budovaná na princípe sovietskej federácie, že e, my hore môžeme farflať do všetkého a vy dole sa máte prispôsobovať a nemá, nemáte farflať frf, e, do ničoho. Takže ale toto, my sme túto federáciu zhažili a táto federácia prirodzeným spôsobom umrela. Umrela aj Juhoslovanská federácia na tom istom princípe a umrela aj Sovietská federácia na tom istom princípe. Takže keď už v z Bruselu e, budovať túto federáciu týmto spôsobom, tak e, jednoducho e, tá e, federácia je odsudená na smrť. Ne, neprežije, nemôže, nemôže takto žiť. No a keď rozprávame teda o zlej voľbe federalizácie, pretože mám taký pocit, že Európska únia sa k tej federalizácii ani nedostane a rozpadne sa ešte predtým. V podstate naznačuješ aj samotný diletantizmus jednotlivých byrokratov a teda tých predstaviteľov národných štátov, ktoré sú členské štáty Európskej únie. Povedz mi, Uh, ty si zachytil, že náš najvyšší ústavný uh, činiteľ, prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa k otváraniu Benešových dekretov Mišom Šimečkom ani len neviadil? No, teraz by ste ma v Portugalsku, takže neviem, či sa no, mal k tomu bys... možno vyjadriť, či sa niekto na to pýtal. Tak máme aj, internet, že... máme 21. storočie, akože na takúto závažnú tému si myslím, že aj skľudne sportovánska. Ja, ja, ja si osobne myslím, že e, táto vláda urobila to najrozumnejšie, čo mohla urobiť a to, že e, do parlamentu poslala to uznesenie z roku 2007, aby sa znova potvrdilo. Konec. Hm. A okay. tam, e, či prezident alebo e, Tomáte to isté, ako sa e, minister Drucker nevyjadril e, z e, otázkám, ktoré súviseli s tzv. veľkou novembrovou kredovou revolúciou. Takže e, máme také tie e, neprižvabivé príklady, že e, nám e, ľudia, ktorí sa majú vyjadriť, veciam neviadrujú. No ale ja si osobne myslím, že u prezidenta Pelegrínyho by je, nemal existovať problém vo vzťahu k benešovným dekretom a vo vzťahu k základným káňom slovenskej štátnosti. Ja to nepredpokladám. Že sa neviadrujú, nevie je, Neviem jeho nevieme jeho dôvody, ale v každom prípade môj názor je, že mal byť, ako jeden, mal byť jeden, jeden z prvých, ktorý, ktorý sa mal ohlásiť, aj keď je zo zahraničia tak Proste sme v 21. storočí. Telefóny, videokonferencie, internet je v Európskej únie úplne normálna vec, takže kľudne aj cez Telemost. A dokonca existuje internetový Schengen? Dokonca. Nemusí platiť ani to za dáta. Ne nebolo by to drahé, nebolo <laughs> by to drahé. Ne, neplatil by navyše za dáta. <laughs> no. uh, uh, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj odborný názor. Uh, Dúfam, že sa teda v blízkej budúcnosti vidíme. Dnes som volal s Dankou Suchou, takže, takže v každom prípade, že ešte do Vianoc budeme spolu. Uh, okay. Myslím, že posluchači sú veľmi radi, že ťa mohli počuť a za všetkých tých takto ďakujem. Ďakujem, že si ma pozval do relácie. Vždy som ochotný k závažným veciam sa vyjadriť a osiem si myslím, že tá slovenská spoločnosť by mala byť vychovaná k národnému uvedomeniu a vlastne sú nielen cestu takýchto relácií, ale najmä v škole. Pretože to, to, čo sa deje na školstve a vlastne čo vychádza zo školy, bez akéhokoľvek národného povedome, e, uvedomenia a vlastne e, to súvisí aj s tým, že keď si zoberieš e, napríklad maďarskú televíziu, polskú televíziu alebo českú televíziu, treba si to pozrieť, tam sú stále e, e, debaty o elementárnych otázkach národného bytia či už histórie, alebo aj súčasnosti politologické debaty. V našej, v našej televízii absolútne aj také mizerné kalendárium zrušili, lebo tu sa nesmie slovakom nič hovoriť, že mali nejakú históriu, že mali nejakých významných ľudí, ktorí aj určitým spôsobom preorali vedenie sveta, ale tak to je žiaľ Bohu mysel stále e, dejinami skôr byčujeme, ako by sme si ich snažili vysvetliť a nájsť si svoje miesto v nich. Súhlasím. Takže som rád, že si ma pozval. Pozdravím tvojich poslucháčov alebo poslucháčov vášho rádia. A na Ďakujem. budúce, keď budete mať záujem opäť dovidenia. Určite. No, Určite. Maj sa. Tak, Miško, zostali sme tu teda sami dvaja. Ja by som doplnil ešte niekoľko mojich takých poznatkov alebo analýz, ktoré som spravil k téme toho, toho rušenia Benešových dekretov. A to je to, čo som v podstate naznačil, že prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je ako najvyšší ústavný činiteľ. A je jedno na Slovensku, Portugalsku, Španielsku. Keby bol aj v Brazílii, tak je mi to úplne ukradnuté. Raz je to prezident Slovenskej republiky a je najvyšší ústavný činiteľ sa mal ako prvý ozvať. Nie ako druhý, nie ako tretí, nie ako 33. ale ako prvý ozvať, a v podstate minimálne upozorniť Michala Šimečku a progresívne Slovensko, že spochybňovanie výsledkov druhej svetovej vojny a toho povojnového usporiadania Slovenska môže destabilizovať, tak ako to Hrnko povedal, v podstate celú situáciu v tej strednej Európe, tak ako dnes poznáme. Lenže, lenže. A ono je to tak, že a, to tie Benešové dekrety, tak ako aj ta trianonská mierová zmluva, je stále taký kameň úrazu, alebo klinec oku všetkých tých maďarských šovinistov, ktorí by chceli vytvoriť to spomenané veľké uhorsko alebo väčšie uhorsko, ako hovoril pán Hrnko. A, a vieš, kto je dnes poradcom Petra Pelegriniho pre menšiny na Slovensku? Mm -mm, to vôbec netuším. Ó, oh, tak pán Foro z Maďarskej aliancie, ktorý sa vôbec netají proste k tomu, že má veľmi blízko k maďarským šovinistom, ktorí by chceli teda ten náš juh, ten výdek odtrhnúť a pričleniť ho k Maďarskej republike, pretože sa cíti byť veľmi ukrivdený aj trianonom, aj tými Benešovými dekretmi. A teraz, keď si do toho nejak tak akože započítaš, alebo uh, urobíš takú analýzu, že sa verejne šepká, že hlas uh, sociálna demokracia, <laughs> ak ešte môžeme hlas tak nazývať, je rozdelený v podstate na dva tábory. Ten jeden tábor sú ľudia, ktorí majú bližšie k uh, smeru SSD a k Roberto I. Ficovi, a teda k takému, k takému otvorenejšiemu hláseniu sa k tej internacionále a, a k tomu socializmu, demokratickému socializmu, ako to oni nazývajú. A ta druhá časť tam má zase oveľa, oveľa, oveľa bližšie, veľmi blízko práve k progresívnemu Slovensku. A tam vidíme toho drukera, ktorý proste sa neozval počas kriedovej revolúcie, bol tichučko, možno to ešte aj po podporoval nepriamo a možno aj priamo. A vidíme tam tých ľudí, toho Migala, Salitroša Troša a tých ostatných, ktorí proste jednoznačne sú progresívne, liberálne, možno aj dúhovo nastavení, lebo však niekoho celá tam aj skače na tom drevenom koniku, robí ten hobby horsing, tak sa tak zamýšľam nad tým, že keď si zoberieme dnešné preferencie progresívneho Slovenska, ktorý sa teda javí v, v tých prieskumoch ako najsilnejšia politická strana, nie opozičná, ale vôbec najsilnejšia politická strana na Slovensku, zoberieme si do úvahy to upadajúci hlas a, a potom ešte preferencie Sasky, Sasky, KDH a demokratov, tak keď si to spočítáš, takto, v takéto 5 uh, koalícií, možno aj po rozpade hlasu na, na, na, na dve strany, alebo po odchode tých, tých ako by sme ich nazvali, veteránov zo smeru, naspäť do smeru, že by sa z hlasu teda stal ďalší progresívny projekt, tak, uh, sa ti tu, tak vytvorilo som ti práve obraz možnej budúcej koalície. Možno nie stabilnej ale určite budúcej koalície, ktorá, kde by sa teda tá vláda, tie ministerstva rozdeľovala medzi demokratov, kdh Saskarov, progresívnych hlasákov a progresívne Slovensko. Znetí to, to logicky, znetí to reálne, pretože ja keď som si to takto spočítal v podstate, tak uh, kľudne by to tak mohlo byť. Keby sa hlas rozpadol, a udržal by si povedzme tých 8%, ktoré im namerali, prednedávnom a progresívne Slovensko ešte aj posilnilo svoju pozíciu, že by ukradli nejaké toho, toho, toho voliča e, Matovičovi, teda hnutiu Slovensko práve na tom juhu pretože tam to je ich cieľová skupina cez tebenešové dekrety, tak by v podstate vyautovali toho Matoviča zobrali mu povedzme 1-2 percenta to neviem odhadnúť a, a posilnili na natoľko, že, že možno, že z tej 5 koalícia by bola len 4 koalícia. A to je ešte logickejší krok. Ke teda bereme do úvahy, že Peter Pellegrini proste nebol schopný napísať ani len jeden status na Facebook, Instagram, ja neviem, X platformu, kde by sa ohradil proti otváraniu Benešových dekretov. Máme tam toho fóra, ktorý proste jednoznačne má blízko k tým šovinistom. Máme tam a, a, tú problematiku toho, toho, toho, tej budúcich volieb, možno aj predčasných parlamentných volieb, takže nemusia byť až v roku 27 tak, ako majú byť. Môže sa to stať aj skôr, možno, že to bude zlučené. nakoniec, tak ako Robo Fico povedal, s, s komunálnymi a župnými voľbami, a možno budeme nebylo prekvapení všetci tak ako sedíme a počúvame a rozprávame v dnešnej relácii, že, že som sa dnes mohol trafiť ako sa hovorí kladivom poklinci, pretože to by bolo naozaj priame ohrozenie našej štátotvornosti, pretože ja nesúhlasím s z... Ja nesúhlasím s Tónom, nechcel som mu oponovať, lebo ťažko sa mi rozpráva, keď on je na telefóne a skačem mu do reči. Je tam také malé oneskorenie a pôsobí to tak nie moc dobre, keď on rozpráva, ja mu do toho rozprávam, on to počuje s malým oneskorením a v podstate to vyzerá, ako, ako keby sme sa išli hadať, ale to v žiadnom prípade. Ja sa totiž toho obávam, že pri tých diletantoch, ktorí dnes v tej politike sú. A on to v podstate aj sám povedal a potvrdzuje to, čo teraz poviem, že pri tých integračných zmluvách, ktoré sme podpísali ako Slovenská republika, keď sme sa upísali tomu tej Európskej únie a tomu, tomu inštitútu spolupracujúcich, hospodársky spolupracujúcich štátov, tí diletanti aj dnes proste ako keby prekračovali svoje kompetencie, prekračovali to, čo je čierne na bielom a chcú sa silou mocou chovať ako autoritatívni vládcovia a chcú zasahovať aj do chodu toho národného štátu, našeho krásneho domova Slovenska, spôsobom, ktorý v podstate tie integračné zmluvy neumožňujú. A ja sa bojím práve toho, že pokiaľ by sa tie Benešové dekrety naozaj otvorili, tak tá zmluva o primeri s Maďarskom z toho roku 1945, ktorú hovoril teda z toho mája 1945, by tiež nebola úplne brána do úvahy a, a proste vždy je to o tom, že ako sa k tomu postavia tí mocní, tí najväčší hráči. Veď Mnichovská zrada sa tiež nikdy nemala stať a stala sa proste. Ako by sa k tomu postavili Spojené štáty americké? Ako by sa k otvoreniu Benešových dekretov a posúvaniu slovenských hraníc, ktoré garantuje dnes Ruská federácia napríklad, postavilo Francúzsko, Nemecko, Polsko, Ukrajina? Ako by sa k tomu postavili? Takže ono to je o dosť, o dosť, o dosť zložitejšie. Nie je to úplne také čiernobiele, ako by to malo byť, pretože pokiaľ by to bolo čiernobiele, tak by to bolo jasné. Boli podpísané zmluvy, odstúpili sa územia, nenárokujú sa a nemôžu sa narokovať. Lenže. lenže. Kto by to dnes garantoval? Pýtam sa. Kto by to dnes garantoval? A keď si naozaj zoberieš do úvahy to, že... Peter Pellegrini má poradcu pana Forova, tak, tak tam ten náznak toho, prečo sa k Benešovým dekretom nevyjadril, je viac než jasný. Nezdá sa ti to? Ano, to? takto. Celé to, čo tu bolo povedané, o, o, lebo Šimečka tam už ani pomaly nevie, že čo tiež... Oné, on, ja, aby som to nejak tak že akože skrátil tú moju myšlenku, ja mám taký pocit, že to je niečo, to je prezačený Matovič. To je generátor náhodných slov, ktorý naozaj každú tlačovku vyplakáva a bude vyplakávať a bude si hľadať vždy lebo Fico. To je jedna vec. A to, čo vlastne on prezentoval, lebo to otvorenie tých Benešových dekretov, veď to už aj odborníci aj z tých main, mainstreamových médií povedali, že toto to, to, to, to, uh, mali Mončičák dosť prepiskol, dosť to pre, prepiskol uh, a uh, potom to dementoval tým teda, že však ale nič také nepovedal, že sa majú rušiť. No neviem, ale však celú tlačovku tam vyplakával a hovoril teda o tom, že by bolo dobre ich otvoriť. Teda otvoriť rebe... a rušiť, neni to isté. Otvoriť no, a rušiť. Dobre, okej, okay, áno, z... ja tomu chápem, ale, ale v ponímaní v jeho hlavičke a celé, celého pejska, progresívneho Slovenska, to znamená, že jednoducho by sa mali upraviť v nejaký náš neprospech. Hej, pretože, pretože. <coughs> ja ako, ja naozaj niekedy neviem, že či sa mám smiať, alebo plakať. Veď dokeľu, a to tu bolo niekoľkokrát povedané, Mišo, máš ty hlavne, keď už teda chceš si zastávať Slovensko, tak máš dbať na jeho nejakú takú národnú identitu a nie rozvracať ju. Veď to, je, to si myslím, že by to mal byť údel každého jedného politika. Si Slovák? Si Slovák. To, že máš v hlave piliny, to ešte teda ako ťa nepredúčuje na to, aby si rozvrátil celý štát a tie Benešové dekréty vlastne bola, alebo to je určitá časť teda tej historie, vďaka ktorým sme. Nie? Je tak? Je tak. To znamená, že ako toto vôbec nejakým spôsobom ja neviem ďalej ale rozoberať. Ty, ty, ro, ale rozmýšľaš presne tým istým spôsobom ako to, Ronko. Ty aj on rozmýšľate tak, že je to poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, a mal by hájiť zájmy Slovenskej republiky. Ale ja zdôrazňujem, opäť aj tebe zdôrazňujem, ako Harabin, že on sa netají tým, že Slovenskej republike v únii chce zobrať právo veta. On sa netají tým pádom s tým, že chce, aby o osudoch našich detí rozhodovala jednoduchá väčšina v Európskom parlamente. To znamená Francúzi a Nemci. On sa netají tým, že je mu sympatické, že Európska únia sa chce federalizovať. A že v podstate to znamená pre nás, a teda je pravda to, čo to ono hovorí, a tomu jednoznačne verím, že to je federalizácia po vzore e, Sovietského zväzu a Jugoslávie, že teda von der Leyenová a jej byrokrati chcú proste rozprávať a my budeme musieť počúvať a všetko tomu nasvedčuje, že je to tak. Tak v tom prípade zo Slovenska on chce spraviť len nejaký malý región európskeho superštátu tej federácie Európskej únie. Takže ty nemôžeš uvažovať nad tým, že on by mal hájiť, a mal by chcieť hájiť a nemal by chcieť ublížiť, keď on vo svojej podstate sa prezrádza každým svojim postom, každým svojim vyjadrením, každou svojou tlačovou konferenciou, že chce robiť presný opak. Že chce v podstate destabilizovať situáciu na Slovensku, chce zničiť štátne zriadenie podľa toho, teda, čo prezentoval, že chce otvárať to tie Benešove dekrety a chce tú pozíciu ohrozovať a, a, a nejakým spôsobom ovplyvňovať za každých okolností. Tonop mal ďalší dobrý postreh, ktorý som ja predtým nad ním ani neuvažoval. Že v podstate to môže byť nabúranie dobrých vzťahov aj s Maďarskou republikou, ktoré dnes máme. Ale nielen s nimi, aj s Čechmi. Lebo ak je pravda teda to, že jeho tatku vykopali z Čechy, jak takého prášivého psa lebo sa tam chovali ako anarchista, a chcel robiť prevraty uh, tak, ako robi tu na Slovensku, tak to môže byť pomstá aj Čechom. A to by znamenalo práve to zhoršenie vzťahov. A už teda tie vzťahy sú náhodané vďaka Fialovi a tým, tým šialencom, ktorí sa cítia byť viac Nemci ako Slovania. A to isté aj s Polskom. A tým pádom sa znovu pýtame, kto by tu akože garantoval tie naše hranice? <laughs> Poliaci nám tiež zobrali 26 dedín, tiež by sme mohli vyplakávať a nechcú zobrať viac, neviem, chcú, nechcú. Je to isté vých... no by sme trebac my mohli aj, lebo však my sme mali e, až vlastne aj smerom na Ukrajinu dosť rozsiaľnú. za my oblasť áno, to je tak. súčasť Benešových dekretov. Pod je akože... súčasť Benešových dekretov. A ja sa vôbec netajím tým, že, že, že by som, ja osobne by som teda uh, bral do úvahy to, že po 89. sa práve v tej podkarpatskej uh, kotline uh, udialo a zorganizovalo referendum, petícia. Aby, aby sa tá časť uh, uh, Ukrajiny vrátila späť ešte vtedy k Československu a Československej federácii a potom neskôr samozrejme by zostala ako súčasť Slovenska. Pretože to tí ľudia, tí Rusíni, tí dnes občania Ukrajiny chceli, ale Havel ten, kvôli ktorému sme držali e, dokonca aj štátny smutok, ten, ktorý nám zničil priemysel, nielen ten vojenský, ale všeobecne priemysel, ten, ktorý napríklad teda zmietol zo stola aj takúto petíciu či referendum, to, to zmietol zo stola proste. Takže, no. takže tá situácia dnes nie je, vôbec, nie je vôbec dobrá proste. Máme tu takýchto, takýchto záškodníkov, takýchto agentov, toto naznačil, že v podstate napokyn západu, alebo kolektívneho západu, alebo napokyn niekoho z nejakého veľbyslanectva možno proste konajú protištátne. A ja stále sa čudujem, že na čo vlastne my máme v tom našom trestnom zákone tú vlasti zradu, lebo za normálnych okolnosti niekto, kto takýmto spôsobom oficiálne má vyjadrenie, že chce, že chce a plánuje, že to je jeho politický cieľ, že to je politický cieľ celej strany, teda všetkých členov, aj toho Korčoka, potrhnúť spod toho mosta, pomyselného mosta, jeden z tých pilierov, na ktorom stojíme, teda výsledok druhej svetovej vojny, tak tam by proste mal jednoznačne okamžite niekto konať. Generálna prokuratúra, prezident Slovenskej republiky, proste malo by sa začať niečo diať a pre mňa, za mňa niekto progresívne Slovensko zrušia, a nech ho, proste, nech ho proste zakážu. Pretože je to jasne protislovenská organizovaná skupina šialencov, ktorí vôbec spochybňujú výsledky druhej svetovej vojny a to povojnové usporiadanie celej centrálnej Európy. Ešte, máš v tomto pravdu, ale ja si myslím, že ono je to... To máš ako v obchode. Keď je niečo žiadané, tak sa potom ide. Vieš, to... Uh, on dáva do placu asi niečo, na čím tí mladí, ktorí ho asi chcú teraz Ale mne teraz je voliť. jedno, že to je žiadané, mne je no, jedno, že počka, si takto politické, politické body, pretože samozrejme, že tam ide o politické body. Keď si chce chytiť uh, šovinistov uh, tých Maďarov, žijúcich na Slovensku a chce, aby ho volili, tak musí robiť takéto kroky, lenže tieto kroky sú protislovenské. A mne je jedno, že dnešný mladí sú kvôli Trukerovi a ostatným ministrom školstva uh, uh, nedovzdelaní, a nevážia si Slovenskú republiku a nevážia si svoju národnú identitu a že tí, ktorí sa nepovažujú za Slovákov, nemajú tie základné to základné historické vzdelanie. Mne toto všetko je úplne ukradnuté, pretože to nie je podstatné. Podstatné je to, že robia tie kroky na rozbitie toho štátu a na vytvorenie toho štvrte, tej štvrtej ríše. To je podstatné. Mňa, mňa vôbec nezajúma jeho motivácia. Ja tú motiváciu rozumiem, ja som ti ju vysvetlil. No chce ich proste chytiť 1-2% navyše, aby mohli napríklad odrezať ja neviem, kdh lebo tí vôbec medzi tými progresívcami nemajú čo robiť. A oveľa lepšie by sa im e, e, tvorila vláda zo štyroch strán. Teda progresívne Slovensko, progresívny hlas, e, e, Saska a demokrati. Lebo sa, títo všetci sa proste e, profilujú tak, že budú poslúchať tie veľvyslanectva Izraelu, Spojených štátov amerických, e, e, Veľkej Británie a aj ten Brusel. KDHci? Uj! Oni totiž to hlasovali za zmenu ústavy, kde teda uznali, že existujú len dve pohľavia. Takže toto je motivácia. Ty to nemusíš rozvádzať, že dnešní mladí to chcú, nechcú. Áno, sú ovplyvnení, sú oklamaní a klamaní sú o... <tú> To klamanie začalo vlastne ešte pred 89. Takže toto je moja obava. My sa nemôžeme zamýšľať nad tým, že ako by mal vyzerať poslanec z Národnej rady, že by mal chcieť hajiť národné záujmy, či už hospodárske, alebo aj, aj identitu národa. <laughs> to, to, ro, robia presný opak. Tak o čom sa tu chcem rozprávať? Proste, oni to robia, ukazujú sa, netaja sa tým že ten obraz vynechajme. proste. To je, to je... Áno, áno, áno. Samozrejme. Ponúkajú to, čo tí mladí chcú, lenže to je spôsobené tými tekádami proste oblbovania. Ech. Máme ešte ale, myško, aj iné témy, ako len Benešove dekrety. Bol som totiž na Afore Brixu po dvoch rokoch som sa dostal a, teda do toho, do tej... Do tej organizácie BRICS navštívu som Petrohrad a teda 7. medzinárodné, 7. medzinárodné fórum regionálneho brics kde bolo naozaj obrovské zastúpenie členských štátov, ale aj nielen členských štátov, pretože ja som tam bol z Európskej únie nie jediný, bol tam ešte jeden Portugalec. No a bol som... Ako by som to povedal? Bol som milo aj nemilo prekvapený, o čom, ten, o čom to fórum je a čo všetko som tam videl. Lebo keď si niekto myslí, že Európska únia je pupok sveta a že Európska únia je tá, ktorá dnes mieša karty a je nejaký vzor, vzor v pokroku, teda v progrese, vo svete, no tak je na veľkom, ale na obrovskom omíle. ja som to videl už v tej Indii, keď som mal možnosť teda navštíviť, to súkromné, tú súkromnú vysokú školu, ale tentokrát tentokrát v tom Brixe mi naozaj e, vybilo dých ako ďaleko ako ďaleko, hlavne teda týkalo sa to regiónu Petrohradu, tam sa to konalo toto fórum Petrohrad je ako najväčšie e, severné mesto e, našej planety má aj s okolím 7 miliónov obyvateľov oficiálne samotné mesto 5,5 milióna obyvateľov, takže tak ako celé Slovensko a, a hovorím, hovorím že, že som bol milo aj nemilo prekvapený kvôli tomu, že koľko rokov sa na Slovensku hovorí o digitalizácii a, a že to je potrebné a že už by sme to mali mať a, a investujú sa nenormálne milióny EUR do tej digitalizácie, ktorá, ktorá proste nefunguje. Šutaj, ešto kto svojim, svojimi 90 tisícmi v podstate aj potvrdilo, že to Slovensko SK, že to je taký projekt, ktorý neberieme ani v podstate do úvahy a je viac na obťaži, ak, ak rieši problémy. Uh, ja som tam videl aplikáciu, Michal, v telefóne, ktorú, ktorú má v podstate každý Rus, už, už dlho. Nie, nie, nie, mesiac, ani rok. Proste už naozaj veľmi dlho, ktorá súpluje všetky dokumenty občanský, vodický uh, kartu poistenca technický preukaz, zbrojný preukaz dá sa cez ňu objednať ku doktorovi, uh, vieš cez ňu dokonca prepísať napríklad pri tom technickom preukaze automobilu, vieš prepísať automobil z človeka na človeka bez toho aby si šiel do klionského centra a čakal tam na kologa a čakal tam kým to niekto vybaví uh, chceš získať pás, objednáš na, na, na pasové, chceš ísť ku doktorovi, ako som povedal, to bol, podľa toho a, vývojara, s ktorým som sa rozprával najväčší problém, že 4 roky im trvalo naučiť doktorov, aby dodržiavali tie termíny, ktoré v podstate sú podľa tej aplikácie na, na, na objednanie jednotlivých pacientov. A, a kde sme my? Kde, kde proste sme my <laughs> s tou digitalizáciou? Ja nehovorím, že, že, že všetko je dobré a všetko je super, ale, ale sú na, na roky, roky rokuce pred nami, nie pred Slovenskom, ale cez, pred celou Európskou úniou. Čo ma teda na jednej strane milo a na jednej strane veľmi nemilo prekvapilo, pretože podľa vyjadrení predstaviteľov Európskej únie by sme mali byť tí, ktorí proste udávajú smer celému svetu a mám taký dojem, že je to presný opak. že my sa, my sa chceme len dotiahnuť k tým štandardom a k tomu tej životnej úrovni, ktorý, ktorú, ktorú proste tí nepriatelia celého sveta, tí zlí Rusy majú už roky. majú už roky. Hm? A ah, ty si niekde odbehol, ty si bol smiešny. Nie, nie, nie, nie, ja som sa trošku vystrel, sa priznám, pretože hovoríš dobre a ja vlastne na to ani nemám čo povedať. Uh, ono, ty si spomínal tú aplikáciu. Ja som to, myslím, že včera Borisovi hovoril práve, že ešte je taký paradox, Poďte. že u nás tí západní lídry, takzvaní západní lídry, mm -hmm. uh, veľmi nadávajú na to, že, vlastne, uh, že v Číne sa sleduje ceste aplikácie a teda tí obyvateľia sú kontrolovaní a podobne. V Rusku, že to je teda podobné. Paradoxom je, že vlastne tú, túto to zavádzajú ešte v horšej forme v podstate, keď si zoberieš podľa tých informácií, teda, ktoré tu sú, a to im už tak nevadí. Vieš. Konec koncov, Jednoducho, asi to, to budú musieť zaviesť, pretože sa chcú zbaviť napríklad hotovosti ak, ako takej. To znamená, že budeš mať aplikáciu, kde vybavíš všetko, aj budeš asi platiť tou aplikáciou, zrejme. Neviem, je to, na jednej strane je to dosť strašné keď si, si zoberieš, že ty vlastne budeš závislý na jednej aplikácii a na druhej strane ti to uľahčí život. Ja som dokonca dneska čítal nejaký článok, ako toto, len miný odbočím, že v podstate tá miera robotizácie a umelej inteligencie nastupuje tak veľmi rýchlo, že pravdepodobne už v roku 2035 alebo 40 vlastne v podstate nahradia rob, roboty a tá umelá inteligencia väčšinu pracovných pozícií. Uh, dokonca tam bola teda úvaha o tom, že čo vlastne tí ľudia budú robiť že to budú robiť ako koníček že nejakú prácu, ktorú budú vykonávať tak bude ako koníček ja neviem, či je úplne tento smer ten najšťastnejší ale uh, samozrejme toto, čo si ty povedal, že sa niekde za začína, ono to tak asi začína, nenapadne že doklady a tak ďalej, inak je to je to prínos, Zase, keď si zobereš nemusíš mať plastové kartičky, ktoré niekde stratíš. Áno, ten mobil môže stratiť tiež, ale ty si jedným klikom vlastne vygeneruješ ten občanský znova, pravdepodobne, hej, alebo si kúpiš nový telefon, nahlásiš sa na tú, do tej aplikácie a máš všetky doklady späť. Bez toho, aby si musel si navštevovať nejakú in inštitúciu, čakať ako taký malý blbeček, keď to vám tak neslušne povedať, na to, kým sa dostaneš narád. Nedaj Bože, že nemáš za, zaplatený kolo, kto vieme, ako chodí. Niekedy ti automaty ani nefungujú. To znamená, že, že ako tá aplikácia, tá aplikácia ti na jednej strane uľahčí ten život, len desím sa toho, že čo k nej pribudne. To, ale to je môj názor teraz momentálne. O, je pravda, že, že my ako, ako západný napríklad ten svet sa píšime teda tým, že sme technologicky vyššie. O, ale ja čo badám a počúvam rôzne správy a rôzne šumy, tak keď nás už v týchto veciach predbiehá Rusko, samozrejme nie je ten vidiek, Uh, keď no, to ja počká, počká, počká, No. ne, no? nie, nie ja som ja som bol aj na vidieku. Áno? <laughs> Tam akože starej babičky telefón a zaplatia proste za, a prevod za sekundu. Oni, oni nemajú uh, taký ten platobný systém, ako máme my, že, že máš kartu. Čakuj, na 24 hodín, to, hodín. Ale oni, oni robia prevody, v podstate, ktoré trvajú zlomok sekundy. A to som teda fakt skoro odpadol. Tu v Žiline máme jedného cestovateľa, volá sa Pavol Vitek, je aj spisovateľ, má veľmi pekné knihy. A on tiež v tých svojich knihách spomína to, ako proste skoro odpadol, keď na trhu, babička, ktorá si kupovala niekde, niekde smerom na, na, na ďaleký východ, smerom na Kamčatku, nejaké dedine proste ovoci alebo zeleninu, a nemala pri sebe peniaze, tak vytiahla telefón a BIM proste cez, cez aplikáciu, cez prevod v aplikácii spravila úhradu. Takže toto, toto nie je dobré tvrdenie, aj keď teda, ja viem, že aj ty, vieš, ono tomu ovplyvneniu a tomu tým klamstvom sa nevyhne nikto, ani, ani ty, ani ja. Takže chápem, prečo si to povedal. Ale pokračuj kudne v tej myšlienke. Nie, nie, nie, no ja len takúto myšlienku, že vlastne ty keď počúvaš, že vlastne v Číne to už funguje naozaj, že veľmi dlho. No. Je tam síce taký ten bodový systém, ale to je otázka času, podľa mňa, kedy sa to dos, dostane sem. A tie prvé náznaky ako sú už, tak to vieš aj ty, to vie každý, že tie prvé ná, náznaky sú. Takže to, na čo sme nadávali my ako Západ, čo sa týka... Také tej sociálnej komunity, že teda budeš kontrolovaný a podobné veci, hej, lebo tam platia v Číne napríklad určité pravidla v Rusku zatiaľ mám taký pocit, že nie, ale je pravda, že v jednej aplikácii, jedna aplikácia, za, zaplatíš MHD, aj v Rusku to už tak je, mysl, myslím. Uh, ruské metro napríklad, alebo tá do, doprava to tak tam funguje, to mi niekto ho, ho, hovoril. Uh, to znamená, že, že jednoducho uh, tie technológie ti dávajú určitý priestor a uľahčujú život na jednej strane. strane, strane hej? To, je, ja, to je gro, to som za to, čo ja ako naozaj, že si myslím, že ja dúfam, že to nebude zneužité a nebude to vlastne, lebo vieš, ono to ide ruka v ruke toho, čo, čo ty teraz sa bežne dozvedáš, že ja neviem, tá, tá aplikácia bola napadnutá, ukradli uh, toľko a toľko hesiel prihlasovacích nejaké údaje, cez ktoré sa môžu dostať, povedzme, do bankových systémov a podobne. Uh, i, ako, je toho veľa, dokonca, že oberanie o peniaz uh, v reálnom čase, že ty, čo si klikneš cez telefón, zťahneš nejakú uh, podradnú aplikáciu a zrazu máš vy, vybelený účet a a a Ono to ide ruka, ruka v ruke a preto vravím, že je to ako keby nebezpečné a veľmi som zvedavý, že ako sa teda ak to, to časovo pôjde povedzme o 5 rokov, že či príde na niekto na nejaký systém, ako povedzme takýmto veciam zabraniť a bude to naozaj pre ľudí mať skôr osoch ako taký výstražný pras, lebo ja neviem, možno, že som stará škola, ale predsa len papier je papier, doklad je doklad, že ho ukážeš a nemôže ti ho, ti ho len tak niekto zneužiť no, a podobne. Počkej, no, veď ono to nie je tak, že tie doklady oni nemajú, vieš, že to nie je len o tej aplikácii. Je to tam, ja som tiež, ja som, ja som, ja som uh, konzervatívny politik, takže všetkých týchto týchto vymožeností, ktoré v podstate môžu byť zneužité proti, proti verejnosti, proti obyvateľom daného štátu. To je jedno, že kde? Žiješ na Slovensku, v Rusku, v Anglicku alebo v Nemecku. To... Ja vždycky si kladiem, že a ako by to mohol teda niekto zneužiť, kto bude opitý mocov, ako von der Leyenová. Vidíme, že euro bude teda programovateľné a hoci, kedy ťa budú moc od neho odstaviť, teda myslím to digitálne. Takže tam, tam samozrejme, ja som, sa tým, ja som sa tým na tom fóre sú vôbec netajil. Mal som možnosť vystúpiť v dvoch rôznych teda fórach na jednom okrúhlom stole a na jednom, v jednom príhovore tak, k návštevníkom toho fóra z celého sveta. A keď sa to tam prezentovalo, tak ja som mal možnosť prihlásiť sa a teda aj sa spýtať, aj keď to teda bolo dosť prekvapujúce pre tých, ktorí prezentovali tie, tú umelú inteligenciu a v podstate aj tie aplikácie, že či sa neobávajú toho zneužiť. A na to bola samozrejme odpoveď, že no, zneužiť sa to samozrejme dá, robia všetko preto, aby tomu tak nebolo, ale vždy je to o ľudskom faktore. Že a, a samotné tie aplikácie, či už občianka, vodický, alebo ten technický, oni v podstate slúžia na to, aby pri bežnej kontrole policiou a, napríklad tá aplikácia vygeneruje QR kód, ktorý si m, policajt môže naskenovať a v podstate mu vyhodí, že aha, toto auto je, teda toho a toho, je to taký ročník, taký motor a teda, a teda. Takže ono to není úplne, že, že, že výmena reálneho, matateľného dokladu za, za aplikáciu je to v podstate len akási náhrada a zjednodušenie existencie v tom, v tom svete, ktorý je každým dňom rýchlejší a rýchlejší. Už aj, už aj tí doktori sú viac zahltení svojou prácou. Lebo, lebo, Zdravotný stav nás všetkých nie je lepší a lepší, ako by tomu malo byť, ako v tých filmov. ale mám tak, že sa všetko len zhoršuje a komplikuje tými civilizačnými chorobami a, a, a, a mentálnymi poruchami niektorých jedincov spomedzi nás. Takže áno, samozrejme tú obavu, ktorú máš ty, ktorú mám ja, tak tú obavu samozrejme majú všade na svete, ale aj v tej Ruskej federácii. Len uh, treba podotknúť, že ako ďaleko sú. To, to, to, treba, to je to, čo treba zdôrazniť. Ako ďaleko sú a čo je o nich hovorené. Že, že kradnú čipy z mikrovlniek a, a práčiek. A pritom ono je to tak, že, že keby tam prišiel bežný občan, ktorý má, povedzme, vyšší vek, hej, už sa blíži aj k dôchodkovému veku napríklad zo Slovenska tak by bol veľmi, veľmi prekvapený, že ako to tam funguje že, že, že v, podstate, v podstate my sme tí, ktorí sa môžeme poučiť inšpirovať a motivovať k tomu, aby sme tu niečo zmenili. Veď videl som tam odprezentované projekty šťastného mesta a ja najprv som si nevedel da predstaviť, že čo, čo môže byť šťastné mesto ale po tej prezentácii Fakt, fakt, fakt veľmi dobré. Šťastné mesto v ich pojmívaní je napríklad umelá inteligencia, ktorá bere do úvahy čistotu prostredia. Na, na daných vybratých miestach, kde teda je kamerový systém, napríklad e, zberný dvor alebo miesto, kde sú sústredené smetné koše. Aj klasické na komunálny odpad, ale aj tie, e, kde sa teda recyklujú plasty, sklo, e, železo, papier atď. E, umelá inteligencia, ktorá má prístup k, tým, k tomu kamerovému systému, e, v podstate sleduje to prostredie, to miesto pri prichode chode auta a pri, po odchode smetiaľského auta. A samotná umelá inteligencia aj okamžite vyhodnotí, že ty, či, to, či, či ten zberný dvor alebo to miesto s tými smetnými košmi je čisté alebo pri, pri potom odchode toho smetiaľského auta nejakým spôsobom znečistené. A teda môže ho označiť zeleným štvorčekom, žltým štvorčekom alebo červeným štvorčekom, pokiaľ to vyhodnotí ako závažné znečistenie prostredia, teda v podstate miesto, ktoré je nešťastné v úvodzovkách, tak je v podstate automatizovaná, zjednaná náprava, automaticky zjednaná náprava, že tam sú vy, vy, vyslaní proste ľudia, ktorí to upratujú s tými paličkami na zber smeti, napríklad. Alebo kamerové systémy, kde umelá inteligencia cez ne vyhodnocuje napríklad mládež pod napitom stave niekde v meste, keď sa zabávajú cez víkendy a snaží sa predikovať teda dopredu vyhodnotiť situáciu, ktorá môže vieskalovať do, nejaké, do nejakého násilia. A pokiaľ sa tak stane, tak umelá inteligencia automaticky posíľa a, policiu, správu policii, aby na to miesto vyrazila a možno tam dorazila ešte skôr, ako, ako sa tá situácia môže zvrhnúť na nejakú bitku. Toto, toto sú veci, ktoré už fungujú. <laughs> a kde sme my? Kde sme my? Na túto v žiline náš primátor, ktorý chcel teda mermomúci zlepšovať situáciu v parkovacom systéme, tak akurát zriadil, neviem, či nie, aj 20 kamier, ktoré slúžia na to, aby, aby mestská polícia dodatočne zdaňovala tých, ktorí chcú pred svojim bytom na bulvári a v meste zaparkovať. <laughs> Lebo zdá sa, že, zdá sa, že keď liberál a človek, ktorý má svojich synov, ešte chce niečo meniť, tak vždy meni v neprospech Slováka a v neprospech Žilinčana, a nie naopak. Ja, že, ja neviem, čo sa týka zelenie životného prostredia, tak uh, plánované, dopredu plánovaná výstavba a teda zväčšovanie toho územia Petrohradu, kde teda sa hlavne prihliada na veľké plochy zelene so zelenými strechami. Mal som možnosť vypočuť si ľudí, ktorí hovorili o strategickom plánovaní, ktorí si sice uvedomujú napríklad to, že priemysel ktorý je v blízkosti alebo v meste priamo znečistie prostredie, znečistie ovzdušie. Ale zároveň teda zdôraznili, no áno, ale nemôžeme ten priemysel proste vysunúť z mesta preč, pretože my sme prišli o tie podielové dane. A pokiaľ my chceme budovať proste mesto, tak musíme to robiť tak, aby sa počítalo s tým, že priemysel proste má svoj priestor, ale zároveň musí byť na takom mieste, kde teda bude to znečistenie, nejaké znečistenie, nie priamo vytvárať nejaké civilizačné choroby. A zároveň zároveň musíme počítať s tým, že naše školstvo musí produkovať ľudí, ktorí proste v daných odvetviach budú pracovať, pretože aj mesto ako také nemôže upadať, nemôže kvôli nízkej pôrodnosti sa znižovať stav obyvateľstva, pretože pokiaľ budeme strácať obyvateľov, tak nebudeme produkovať dosť peniazy na to, aby sme mohli Budovať zmysluplné projekty, aby sme udržali to, to mesto v takom stave, ako je. Alebo udržiavali to mesto v takom stave, ako ho dokážeme udržiavať teraz. Takže veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé fórum a samozrejme to najdôležitejšie nebolo ani tak prezentované na týchto, na týchto besedách, na tom okruhľom stole, ale to najdôležitejšie sa dialo práve po po tých fórach rôznych, kde sa jednotliví odborníci a predstavitelia daných regiónov celého sveta a všetkých štátov sveta, v podstate, ktorí tam boli, stretli na kope, vymieniali si vizitky, rozprávali sa o rôznych projektoch, patentoch, ktoré majú v jednotlivých štátoch, o možnej spolupráci v rôznych oblastiach. A samozrejme, to úplne najdôležitejšie, ale že úplne najdôležitejšie BRICS je proste B2B, business to business. Najviac, najviac sa tam proste riešil biznis medzi, medzi, medzinárodný biznis medzi štátmi a medzi uh, obchodníkmi a medzi tými, ktorí robia v tom výskume a vývoji a dokážu to svoje know-how v podstate uh, posunúť aj do iných štátov. Nie zadarmo samozrejme, pretože BRICS je o spolupráci, medzinárodnej spolupráci, ktorá, ktorá, v ktorej jednotlivé štáty, partnerské štáty BRICS sa nepovyšujú jeden na druhého, ale je to o spolupráci obojstrane výhodnej. Nie z pozície sily, ale práve naopak. Pretože si tam uvedomujú, že ak štáty majú prosperovať, a teda majú prosperovať aj jednotliví obyvateľia štátov, verejnosť, tie národy, tak sa tak musí robiť a diať v miery. A v, a v takej tej normálnej, by som povedal, v normálnom prostredí. Pekne, pekne si to zhrnul. Uh... Ja e, možno len na chvíľku odbočím. Ja som čítal jeden článok, tý, keď si spomínal teda to, e, že vlastne niektoré veci sú o ľuďoch a podobne. E, e, ja som čítal 10 článok a to sa týka Slovenska, že u nás sa rodí čoraz menej detí. Neviem, uh -huh. či si to za, z, zachytil. No? A v Lej, podstate podobný problém, tak, hej, a hej, a v podstate to má celá únia má problém. U nás je to trochu výraznejšie, a že na to, aby sa teda niektoré veci napravili a vrátili sme sa do nejakého stavu, tak dokonca je si prepočítané, že 3,5 dieťa by mala jedna žena odrodiť. A, e, ja v tom vidím, v tom článku, teda, ktorý som čítal, vidím skôr takú, taký zvyhnutý prest, že v podstate možno o 20 rokov, 30, Vlastne môže Slovensko dopadnúť veľmi zle. Lebo tie husakové deti, tzv. husakové deti, však by sa medzi nich radíme, čo si budeme klamať, e, v podstate ešte. A... E... Je, je, je, je. <laughs> si krásne povedal. Hey, si hey, ja hey. si neklamem ja viem, že patrí medzi úzak hey, ale, ale je to tak, je to tak. čo si budeme akože... to si pamätáš, ne? to sa hovorilo, že ročník do ano, 80 sme šediví a mi vlasy ju budajú. áno, tak, tak, tak a, a jednoducho že tí mladí, že majú problém s prácou, majú skadečím problém, sami so sebou v podstate ale čo je dôležité, že vlastne tí mladí, že už vlastne ani deti nejak, ne, ne, ne, že, že akože nič, že jednoducho kariéra kariéru vlastne nerobia, chcú si život užívať, však mám konec koncov Uh, poznám viacero ľudí, ktorí jednoducho skôr cestujú samozrejme na to zarobiť zárobiť, hej, ale skôr cestujú, vzťahy neriešia rodinu už vôbec nie, to možno že niekedy bude a keď teda rie, e, e, riešia, tak majú také nároky ako keby e, milionárov behalo po svete veľ, veľmi veľa že na každom rohu jeden hej, ako si ako hej, že si predstavuje tak, že mám drahé teraz, že budem mať drahé auto keď ke budem mať chlapa a budem sa vyvážať chodí v na nádovolenky a podobne No, e, možno, že to je, ale niektorí takýto... Pri takýchto zlatokopkách má vieš hneva najviac? Že ten prírodzený výber partnera za normálnych okolností e, sa odvia od... Aj od vizuálu, samozrejme. Aj od vizuálu. Pretože človek prirodzene inštiktívne, keď sa pozrie na... na budem hovoriť o chlapovi, keď sa pozrie... Chlap na peknú ženu, ktorá mu proste, ktorá má symetrickú tvár, pekné zuby a povedzme, že krvá mlieko, teda že má pekné miery tak uh, intuitívne proste, to, sú, to, sú, to sú 10 tisíce, 100 tisíce rokov proste, ktoré sa podpísali v tom našom, v tom našom tele, v, tom, v, tom, v tej DNA. Uh, uh, chlap vie vyhodnotiť, že toto je prostě vhodná matka pre moje deti, pretože... No, počkaj, vizuálne vizera... alebo aj rozumovo? <laughs> nie, nie, to po, sú počkaj, veci. ale no? nie, nie počkaj, ja teraz hovorím, že to je... Prvá vec je proste očný kontakt, to vieš, ty... Ty sa môžeš teraz akože nad tým aj pousmiať, ale v prvom rade očný kontakt je taký, že človek podvedome vníma človeka, ktorého by mohol považovať za svojho partnera z vizuálu, že vyzerá zdravo, je symetrický, proste, žena má pekné boky, úzky pás a povedzme aj tie a to proste jedno s druhým hrá. Nech sa to niekomu páči alebo nepáči. A to isté aj žena ochlapovi. Proste tá tiež v prvom rade vyhodnocuje proste postavu, fyzionómiu, a až potom príde to, že, že, že otvoríš ústa a začneš rozprávať. Vieš. V prvom rade je ten očný kontakt, v druhom rade začneš s niekým rozprávať. A teda samozrejme, že keď zistíš, že je krásna ako obrazok, ale, ale tupa jak baganža, tak samozrejme, že, že, <laughs> že nepredpokladá, že ti porodí malých Einsteinov. No vieš, Ale... u nás sa kedy si v škole vravelo, že komu není z Huridánová patita nekoupíš, rozumieš? A to je, to je veľmi krutá pravda a realita. Tak to a uh, vie, vie, vie, vieš, len dnešná doba je taká, že v podstate no... No, a presne tam a, a presne tam smerujem, presne no, tam smerujem no. že takýto prirodzený výber, ktorý proste ide intuitívne, inštinktívne, ktorý máš v sebe e, proste zakorenený, e, proste vývojom hej, tými, tými 10 tisícmi rokov, ide absolútne do úzadia, pretože prvorrad je Bentley. Mercedes AMG, preboha ty máš dvojlitrový diesel, no tak nevieš. A, a, a máš o látko, ja si dá no tak. <gým> tak... ja som zazený tom potom. Aj vlasmi, aj autovo. Teda teda <gým> o toto ide, že... že, Veš, že... Ale, no dobre, ale keď to o tohto od, odliabnem, teraz aj, aj, či, aj čo sa týka vlastne dieťa, že mať dieťa, je dnes, ono to bolo aj predtým asi dosť drahý špás, ale dnes je to podľa mňa násobne horšie, že jednoducho... E... Priviez na svet dieťa do, to, do tohto marazmu, keď ty nevieš, čo bude zajtra, Uh, od štátu ty vlastne ani nevieš, že, teda, že akú školu dostane uh, tá výchova, to je zase národičov, hej, ale je, jednoducho, aké vedomosti dostane do života uh, Zuzka Čaputová by oponovala, pretože tá ale ona, prosím ťa, to ju radšej nechaj tak, lebo sa nemám blasy a mám, myslím, že mi vyrašia všetky keď ju počujem uh, jednoducho, ako, ako tu uh, vieš, a to je taký ten paradox že tí mladí chcú niečo nič nedokázali, z môjho pohľadu nič nedokázali, pindať dokázu vo všetkom. Ja som dokonca včera Borisovi duším položil otázku, lebo sme sa rozprávali o tom slávnom um, mačiatku Murkovi, ktorého si šimečka asi hladká veľmi výrazne. No a e, vlastne e, v rámci jednej reportáže bolo vidno, že teda robili nejakú anketu novinári a robili ju s jednou slečnou, z jeho školy myslím to bolo. A ona čítala odpovede z telefónu. A, a som je. mi to tak prišlo teraz. A ja som sa reálne pýtal Borisa, že, že či to tak naozaj bolo, lebo no mne to tak príde, že položia otázku a teraz ona hladí do telefónu, že čo vlastne má povedať. A tak ako ja neviem, buď mám nejaký názor a poviem ho z, fu, z futrálu, alebo teda som ticho a nehovorím nič. Ja si osobne myslím mimochodom, že do škole, a to sme tu niekoľkokrát povolali, že do škôl by tá politika nemala ísť. Radšej by miesto telefonu ísť teda na rande s niekým normálnym, prechádzky, výlety, ja neviem čo. A naozaj sa starať o to, že teda, že ako tú rodinu vychovávať, alebo vychovať, hej, alebo mať vo, vo, vôbec. Dnes ja tým mladým ako takisto nezávidím, pretože upísať sa na 50 rokov kvôli hypotéke, ako tie byty sú brutálne drahé a ty nemáš ako šancu, tie husakové deti, ešte dokázali, teda ich rodičia, dokázali vlastne mať pridelený byt. Samozrejme tam boli tiež nejaké pod, podmienky, ale v úvodzovkách s prstom v nose si to jednoducho plnil. Pracovať si musela, alebo musel, uh, zarábať si zarábal to si myslím, že celkom slušne. Žil sa ti, pokiaľ si si nevyskakoval a nerobil zle, tak si jednoducho žil úplne pohodovým životom. Samozrejme, boli aj takí, ktorí boli nepriateľmi štátu, lebo mali nožičky také, že buď mali rodinu na západe, alebo sa im tu čosi nepáčilo, okej, okay, je to ich rozhodnutie. Potom boli takí, ktorí boli nasratí na celý svet, pretože ja neviem, tu robili takisto uh, veci, ktoré neboli v súlade, presne ako dneska v podstate, neboli v súlade s, s, s, so systémom, ako, ako takým. No a No a jednoducho, ako opakujem, sú veci, ktoré, ja už neviem, ako to teda polopaticie ešte povedať, tá doba, ako keby sa v prevrátenom slova zmysle vracala to, čo bolo pred tým 89 Ešte horšie. Ešte a horšie, horšie to je. Nemôžeš povedať nič o slobode slova, to je len fráza, podľa mňa už, pretože čokoľvek povieš, si, si, si označený za nejakého ruského agenta, ešte neviem čo, ako pomaly sa s tebou nik, nik, nikto nerozpráva. Uh, byť mať nemôžeš, respektíve môžeš, ale musí sa, musíš ručiť dvojnásobným majetkom, uh, hypotékou sa zarveš na celý život, to v podstate si jednou nohou stále desí nie, niekde tých v podstate v Turánu ne, nevlastníš nič a to ma desí najviac, že ty, ty si už od malička teraz aktuálne vedený k tomu, alebo mal by si byť chystaný na to, alebo svoje deti by si mal chystať na to, že jednoducho nebudú vlastniť nič a budú radi, že platia nejaký nájom niekomu a keď nebudeš mať prachino, tak budeš pod mostom, nikoho to ne, ne, nebude zaujímať, vieš. My, no a potom uh... ešte musíš spomenúť samozrejme tú, tú stav spoločnosti, kde dekadencia je bralé no, týdruhá, nový, nový, nový štandard. Že... Ja inak mimochodom, ja neviem ako ty vnímaš lebo určite si zachytil, si bol teda asi zrejme na ďalekom východe. <laughs> no, <laughs> uh, že Hrad je že... Európatý hej... plázen. No vedia viem, ale tak ako obrazne povedané. Uh, som myslel, že sa zasmejšal, ale si sa. A uh, uh, uh, uh, určite si zachytil, že vlastne, že, že súd, uh, niektorý z, e z európskych sú súdov nariadil akceptovať uh, manželstva ro rovnakého pohlavia po celej Európskej únii. A teraz, uh, a niekto, niekto z tých politologov, a dokonca aj z tých progresívnych, to povedal úplne presne, že toto rozhodnutie vlastne prišlo vo veľmi nevhodný čas a ešte takým drzým spôsobom, že jednoducho aj ten, kto jednoducho nejakým spôsobom ešte tú úniu nejak tak akceptoval, tak aktuálne si o nej musí myslieť, že, že, že jednoducho je to stoka, ktorú treba spláchnuť a začať znova. To... Za, sme, za takéto vyjadrenia my sme vďační, ja som za ne rád. No veď áno, ale to keď ti povie, ako. lebo vieš, to je, to je o tom, že na jednej strane, a to sme tu tiež niekoľkokrát ho, ho, hovorili, a stále to budeme asi zrejme opakovať, že na jednej strane tú úniu samé orodovačky však ty musíš vedieť, kde patríš, ty ju máš akceptovať. No dobre, ja budem akceptovať do, do tej miery, pokiaľ mi nebude zasahovať do mojich slobodných práv, to, čo mi naša ústava štátna, naša ústava dovoluje, kde mám určitú voľnosť a podobne. Nie, že uh, a opäť sa k tomu prikláňame, uh, pretože uh, ako určite vieš, únia uh, začala, Brusel alebo Európska komisia, to je, lebo tam černie vie, kto je kto, pomaly, jednoducho začala voči Slovensku riešiť to, že vlastne my máme v ústave to, že my sme nadriadení alebo naša ústava je nadriadená, čo je veľmi dobre podľa mňa, tomu európskemu právu. A oni sú celý rozhovor. V, náro... prečo to také... v, v otázkach národnej identity ne, nemiešajú ich jedno s druhým. No. Bo to je moc jednoduché. A, aj, aj, ale ani s tým oni nesúhlasia, vieš. Ani s tým oni nesúhlasia. No? A to je to, čo Tono Hrnko hovoril, že proste oni, oni v podstate porušujú aj tie najzákladnejšie e, zmluvné podmienky, ktoré boli podpísané svojho času. Že, že, že my, pokiaľ naša ústava je e, v otázkach národnej identity nadradená Európskemu právu, tak oni do toho nemajú čo rozprávať. Takže nemajú do, rozprávať čo do toho, že existuje len a žena. Hermafrodití teraz bokom, ktorí sa rodia kvôli genetickej poru poruche. A, a, a, lenže oni presne toto chcú dosiahnuť, že... A, ako si, ty, ty, vieš čo, táto relácia je fajn, lebo ty si to tak fajne pomenoval, tak dobre pomenoval. Počom je dopyt? No dopyt mladých, pomílených, ohlúpených, zaslepených ľudí a teda voličov progresívneho Slovenska, Sasky a, a, a možno v časti teda aj hlasu je potom, tom, aby, aby tu proste boli pretože musíme byť predsa empatickí a myslieť na tých desiatich alebo 120 ľudí, ktorí sa chcú nechať preoperovať a zobrať si muž muža alebo žena ženu. Lenže, lenže toto je nasilu, pretláčanie cesty a to je doslova ideológia alebo nejaké, nejaké zvláštne zvratené náboženstvo, možno aj satanizmus priamo v praxi, ktorí nám to chcú nanotiť cez tú, cez tú pozíciu sily. No ja to volám sekta, pretože no, ty, ty sa aj musíš riadiť, keď sa neriadiš, tak si automaticky vyvrhel a neviem čo, pritom to tak, akého nemusí byť, len máš svoj názor. Hej? A ty im vravíš teda, že akože, no počkajte, ale vy musíte rešpektovať aj mňa. Však tvoje právo končí tam, kde je moje právo. Ale ja, vieš, nie, že aj mňa oni hlavne musia rešpektovať tú majoritu, to je to dôležité Ačo? proste. A, a, a na Slovensku, keď bereme do úvahy, a teraz zase budem trošku politik, keď bereme do úvahy štátne zriadenie. A už som to tu naozaj tisíckrát zopakoval, že štátotvorný je hlavne národ slovenský. Takže ten je vždy na prvom mieste. A pokiaľ štát má prežiť, tak proste musí fungovať od tých základných stavebných kameňov. A základ spoločnosti je čo? No zdravá rodina. Zdravá rodina tvorená mužom a ženou. Pretože len muž a žena dokážu plodiť deti keď sa považuješ e, za e, ženu, ale medzi nohami máš s prepačením sanitku Mercedes, napríklad. No, no. povedzme, no. <laughs> Alebo nejakého vtáka, tak proste s druhým chlapom to dieťa nespravíš. A, a je pekné, že ľudia si chcú adoptovať deti, aj keď teda od prírody im to není dané, že nemôžu mať deti, lebo... <laughs> Ale, ale to nie je zdravé prostredie na výchovu detí a na to je mnoho, už, už naozaj veľa prác vy, vy, vy, vy, vyprodukovaných a nielen len to, dnes už na tom západe je veľa detí, ktoré boli vychovávané rodičmi rovnakého pohlavia, či už ženami alebo mužmi a, a tie deti sú nešťastné proste oni nemali mo, možno zo začiatku, kým tomu nerozumeli tak možno zo začiatku ale proste zlý vplyv prostredia pri výchove dokáže to deťa poznamená na celý, na celý život a proste tí, tí ľudia, niektorí sa s tým netaja nehambia sa otvoriť ústa a povedať, že to, že ma vychovali dva dvaja chlapy, proste nebolo dobré nielen kvôli tomu, že ma týrali deti v škole a že si ma doberali a že si sme nerobili sándu, ale proste malo to aj iné, iné, iným spôsobom sa to odzrkadlilo na kvalite môjho života. A v takomto prípade na prvom mieste musí byť proste dieťa, lebo dieťa je nevinný živý tvor. Ktorý nemôže, ktorého vývoj nemôže byť zdeformovaný kvôli e, buď nejakej sexuálnej deviácii alebo, alebo sexuálnej, sexuálnemu smerovaniu tých, ktorí si ho adoptujú. Proste nie, nie. Bodka, bodka, dieťa na prvom mieste. Čo sa týka štátotvorných e, záležitostí, národ na prvom mieste. Áno, buďme empatickí, buďme... S každým, kto má nejaký, nejakú mentálnu poruchu, každý, kto má schizofréniu, kto sa nevie rozhodnúť, či je muž alebo žena, áno, pozerajme sa na nich tak, že s nimi musíme súcitiť a, a, a teda nejakým spôsobom im pomôcť. Ale to neznamená, že teraz 99% ľudí sa bude prispôsobovať na nejakej absolútnej minorite. A budeme sa tu prispôsobovať im nezmyslom, že ich máme oslovať on, oni, ono, o, o, one. Proste nie. nie Proste. Snažme sa zachovať normálne selský rozum a ten prístup, prístup nech je normálny. Ja odmietam odmietam všetko, čo je extrémne a radikálne. A, a, a také veci, počúvaj, hovoril si o tom, že ako Európska únia, ako sa tu hrá na, na totalitný režim, nehrá. No, proste tak, sa tak chová, ako, ako keby sme existovali v totalitnom režime. Uh, digitálne euro je už dnes realitou, je to schválené, bude programovateľné, to znamená, že každému z nás, kto bude mať iný názor, otvorene kritizovať. Byrokratov, tak tom proste peniaze, financie môžu byť zmrázené a to sa samozrejme bude stupňovať. Tá, tá miera digitalizácia samozrejme bude viac a viac narastať, tých kamier, tých očí toho veľkého brata bude pribúdať a problém je, že, že to zneužitie takýmito byrokratmi je viac než isté, aj v tej Európskej únii. A v podstate pod zamienkou nejakej bezpečnosti a, a, a toho luxusu, že môžeš platiť a nenosiť pri sebe doklady, lebo máš ten telefón, sa dostaneme sami do pasce a sami sa uväznime v, tom, v tej, v tej orvelovskej budúcnosti, ktorá bola predpovedaná už dávno. A nebude to určite dobré. A teraz... Keď, keď sme hovorili o tej Európskej únie a o všetkých tých nezmysloch, ktoré robia, takže elektromobilitu, tu sme už niekoľkokrát skritizovali. To si počul o tom, že, že sa plánuje, že na pumpách, že všetky auta na spalovací motor budú mať už len 50-litrové nádrže a že pokiaľ budeš chcieť natankovať 50-litrovú nádrž, že, že by akože ten prietok na, na benzinových pumpách mal byť obmedzený, aby si tankoval 50 litrov 10 minút? Áno, to som Počul uh viacerí motoristickí novinári o tom hovorili, že akože ďalšia, ďalší nezmysel Motoristickí novinári by sa mali postaviť a mali by štrajtiť No veď, hej, ale vie, vie, vie, vieš, že to, že to malo ísť uh, ako by som to povedal že to malo ísť taký psychologický tlak na to, že aby si presedal lebo to je jeden ďalej, z tých štýlov na elektromobilitu a ja stále tvrdím, že selský rozum ušiel kde si, neviem kde do Bangladeže, alebo aj tam je lepšie podľa mňa ale ide o to, že, že ako sakra, veď, logika, logika, ja neviem, či tí, tí zelení, tí, bilinkári, tí bilinkári, hej, že, že oni fakt nepremýšľajú dokeľu. Však ako tu chceš mať, v našom meste je zhruba 20 tisíc motorových vozidel. Zhruba. Hej. Uh, ako chce doceliť? Tento, zl, táto zelená sekta, tí bylinkári teda, že, že ako nabíjačky, kde budú tie nabíjačky? Kto zaplatí tú sieť? Jednoducho to je nenormálne, ako v rodinných domoch to pochopím, ale ja neviem, či v tých bylinkách je, je nejaký už karcinogénne látky, že im to leze na, na mozog alebo čo, ja, ja tomu normálne nerozumiem. A teraz oni ťa pretáčajú k tomu, ako ten prechod na nejakú alternatívu, alternatívny pohon. Elektrika to asi zrejme nebude, lebo už teraz sa otvorene ho, hovorí o tom, že elektromobil ako taký je slepá ulička v podstate. Je to akýsi, akýsi prechod, len na niečo, asi čo sa rieši, alebo bude riešiť. Hej. A ten vývoj môže trvať ďalších 30 rokov, tak nech sa normálne netláči na to a nechá sa v kľude dôjsť 20, 30, možno 40 rokov maximálne a ľudia si budú postupne vyberať a prechádzať, hej, či už to bude finančné zvýhodnenie a podobne. Veď nie je normálne, že čítaš články, že už viaceré európske štáty premyšľajú nad tým, že zdania elektromobil tým, že za údený kilometr. Čo ste už trafení? Ako, tak výhoda elektromobilu sa tým pádom zníži. Nie len, že ceny elektrické energie pôjdu hore a ešte pôjdu hore, to sa vraví po celej Únii, to znamená, že už len to ma z ale ešte budem platiť od kilometra a tam je celkom vysoká suma. To znamená, že ako fakt, trávičkári alebo tí, tí bylinkári by si mali uvedomiť, že ako naozaj, že tudy cesta nevede. Len bohužiaľ je to sek sekta, ako celá únia, to už, to už mňa nikto o tom nepresvedčí hej, a môžeme ma považovať aj, ja neviem, za, za kozmonauta, hej, treba. Ale jednoducho naozaj fakt, ako mali by aj tí poslanci z tých rôznych štátov, aj, aj tu na Slovensku uvedomiť, že, že ako treba to odraziť ten puk, alebo ten granát, ktorý oni hodili po celej únii a povedať, že nie, že my si budeme tým, tými ich príkazmi vlastne by sme si zničili hospodárstvo a výsledok je v podstate nulový, keď sa to tak... My sme budú. si ho už zničili, bohužiaľ. No, ja. to je zase druhá vec. Aj. A ešte dnes akurát, čo sa týka tých, ja som to náschval, vyťahol ten elektromobil, pretože o nične v kanceláriách sedí istý kubok, ktorý má, ktorý si kúpil uh, Porsche Macan elektrické. Uh -huh. Super. To auto fakt ide ako gula. Veľmi dobre vozenie. <laughs> uh, proklamovaný, kombinovaný dojazd. Dojazd ako taký je približne 560 kilometrov od výrobcu, že by to auto malo teda mať dojazd. Uh, tak sme sa o tom rozprávali, keď som mal možnosť sa v tom odviesť. Uh, uh, hovoríme, koľko máš v lete reálny dojazd, keď ideš tak 130, 140 na hovorí: No tak, no 360. <laughs> Hmm. To je o 200 km menej, ako bolo slubované. Dobre. A povedz mi, teraz, dnes, ke, alebo včera, keď bolo zima, uh, koľko máš dvoje z meste? Mým, že, báže, horko, ťažko, 250 km. No a sme doma, a tie batérie hej, vôbec nie sú ani ekologické. Keď si človek pozrie od výroby po recykláciu, Uh, áno, oni majú nejakú životnosť, ale je to, je to veľmi zle. Tie chemické zlúčeniny sú veľmi ťažké. To znamená, že o ekológii sa tu vôbec nedá hovoriť. A opäť vravím, trávičkari nám to tu zasvinili. Ja viem, že bylinkaj, bylinky rastú kade tady, ale asi by si mali teda asi uvedomiť, že čo, čo vôbec zbierajú, lebo mám taký pocit, že naozaj niektorým to celkom slušne narúša myšlenkové pochody. A uh, to je jedna z vecí, ktorá vlastne upadá tu. V, v Európe. Ano. My nemá, nemáme hospodárstvo, ale stále sme upadá. tlačení. Áno. A potom okrem iného upadá aj informovanosť a uh, našim progresívnym uh, manipulátorom s verejnou mienkou uniklo to, že Uh, FBI vyšetruje 58 miliardový uh, korupčnú kauzu na Ukrajine, kde uh, <laughs> ukrajinskí predstavitelia. Uh, si pomysleli, že z tých všetkých miliárd, ktoré tam prúdia zo Spojených štátov Americké a Európskej únie, 58 tisíc miliónov dolárov je ich a môžu si s tým robiť, čo chcú. Ja som teraz napríklad, už budem taký fakt, že rýchli a stručne, lebo končíme, zaregistroval tú kauzu, že v Čechách nejakí Ukrajinci nakúpili drony v Číne za 36 miliónov a predali ich Ukrajine za 658 miliónov. No, no, no. Čistý zisk 620 miliónov. Krásne. A kto to zaplatí? Zaplatia to hlupáci z Európskej únie. A nemyslíte si, že sú to len Nemci a Francúzi. Platíme to aj my Slovácii. A platia to aj tí progresívci z tých svojich vreca, ktorí tu vykríkajú lebo fico, lebo fico. <lík> Nie lebo fico, lebo vy. Lebo vôbec existujete. Mňa by inak, e, ešte jedna narýchlo vec, mňa by inak zaujímalo, že aký je na občana Európskej únie dlh, aktuálny dlh. O týchto všetkých no kauzách, som... vieš. A myslím, že nikto to nebude chcieť zverejniť, pretože to budú asi hrozivé čísla. To pravdepodobne áno. To pravdepodobne áno. No my máme okolo tých 15 tisíc na, na novoroddeniatka dôchodcov. Mm. Aj každého jedného slovaka a slovenského občana, že? Tak. Dobre. No. Dostali sme tak... sa teda nakoniec. Ano. Neviem, máš ešte tak narychlo čosi, že kým sa rozlučíme? Vieš čo, už no, čo už dodať, no to, akože dosť dôležitú vec sme nestíli poriešiť a to je práve ten no to je práve ten stav na tej Ukrajine, ta korupčná kauza, ktorá ako keby neexistovala. To v médiách nemá vôbec priestor, samozrejme. A to, že tam po Bachmute a Pokorovské už zostávajú len dve bašty. A že Ukrajinci v podstate prehrali už v 2014, tom, to tiež nikto neprezentuje. A unikli nejaké dáta, že reálny stav, teda je 1,7 milióna mŕtvých Ukrajincov. 400 tisíc dezertovalo smerom na, do Ruskej federácie, 600 tisíc ľudí dezertovalo smerom do Európskej únie. Je to veľmi komplikované. A Spojené štáty americké s Trumpom sa tvária, že, že teda chcú mier a 28 bodový plán by mohol byť základom nejakého rokovania, nejakého výsledku, ale podľa toho, čo som teda ja počul v Ruskej federácii, pretože som sa stretol aj s predstaviteľmi jednotného Ruska ako aj druhej najsilnejšej politickej strany, teda liberálno-demokratickej strany Ruska. Oni si myslia, že to je len ďalší trik, ako ako predlžiť alebo poskytnúť Ukrajincom taký ten nádych na, na pokračovanie toho, čo sa tam dialo tej nacifikácii. A dôkazom toho je v podstate to, že Spojené štáty Americké na Filipínach sa snažia zohnať žodnerom po 5000 eur na mesiac, aby bojovali na Ukrajine proti Rusku. Takže máme, máme témy, ktoré sme vynechali, ale myslím si, že oni nám neujdu. O Aha. dva týždne sme tu znovu. Aj keď to už bude taký predvianočný čas, ale určite nevynicháme. A s tým sa lúčim s poslucháčmi našej relácie. So no, Ja sa lúčim tiež. O dva týždne sa teda dúfam, že budeme počuť. Pripravíme si toho naozaj veľa. Ja sa pokúsim teda toho hostia z, priviesť. No a ja len dúfam, že zasa po tejto relácii nepríde nejaká taká informácia, ktorá mi vyrazí dých, lebo si hovorím, že sakriž mente, škoda, že sme to do tejto relácie nestihli ako aktualitu. Takže ja verím, že sa teda budeme počuť. Dobre, maj sa krásne a všetko dobré. Majte sa a pekný večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.